اې لريته او ځنې زمير د الله رب العزت نمونه تذکرہ مفشرین لیکي اقلس یو آیات اقلس نمونه دی الله رب العزت پکې ځنې سرګندی او ځنې زمایر دی, دی احادیث کې د دې ډېر لوی فضیلتونه راځي چې چا مخاملسه ساره پوری د دای دای شو یاو موز پسې ولستون بل موزapore دای حفاظت کیشو ماصخې نو ولستا ماځګارا pore دای حفاظت کړي ماځګار ولستا ماخام pore ماخام ولستا ماستان pore ماستان ولستا سارا pore ماخام للی نو سارا pore د محفوظ دي دای په حفاظت کړي الله رب العزت دته هیڅ ضرر او تکلیف اړمیشر صله اوسوګ دلای سره لولي دادا دادا جنت و مابین کے حائل چین صرف مرگ دیں لہذا شپیم لسل پکار دیں او ہر مانزب پسیم دا لستل پکار دیں دے سرے یو خصوصی تعلق اور لگاو جوڑو پکار دیں ذکر دیکھ تو لنا اچت اور عظیم الشان لی شرافت والا آیات تیں اللہ رب العزت اخ قل طاقت قوت ذکر کوي چلا اله الا هو الحي والجند ذات الحي چاہتا وي دا کومه مرغ نه راضی کنا دا کومه چې مرغ راضی ظاهر دا غو فنا کیږي او غو اعلان نشي جوړي دی حي دا کومه مرغ نه راضی دا تاسوته انفال لګراوړوي دا سورته فرقان سورته فرقان نو لسما دا نو دیکھ آیات, آیات نمبر ده اتوان پانچ آٹھ اتوان و توکل علا الحی اللذی لا یموت علا الحی اللذی لا یموت نو حی آغا ده چه پاغمان مرگ نرازی کنن مرگ پاغمان نرازی او قیوم عقد چغمه ش باقیه هغه زوال نشته یا قیوم مدبر د عالم قیوم منتظم د عالم انتظام تنظیم کونکه تدبیر کونکه د عالم دانه چ پیدا الله کا نور خلق او تعالی کا افدان دی قطبان دی غوسان دی نه الله دا نظام نه قطبان او تعالی کړد نه غوسان او تعالی کړد نه افدان او تعالی کړد ا یوم د تنظیم د عالم په خپل کړئ صفات الله رب العزت لا تاخذو سنات و الانم ننسي اغلرا قرناو ولخو سنا اغه ابتدایی مراحل لوخو ا نوم اغه تمام انتهایی مراحل لوخو ملامه نه ابتدایی مراحل لا زیو نه انتهایی مراحل مفسرین لکی سنا هغه خوب ته وي چې دا غې اول عمله او چې په سر باندې سړی نو دې ته سنا وي نو الله مونږ دغه خوب عملنه کوي او نو هغه ساتوي چې پسترګي پټيګي لکه چې اول سر دون دا سړی سترګي پټ شي نو ایت نو حاصل او نو عجبه پر ظلمونو ماامله و کی بیا دې ودي لدا به بدن ته نه کار نه کوي الله رب العزت مني دا تمام مراحل دا ضعف تعداد کمزوري دی الله مني ضعف او کمزوري نه راضي لا تاخذو سنتون پرناو توي کنه پرناو سره یو سي زائر دا پلاس کسی شي اغار کاوسي والله خو نظام دا عالم چلي پرناو پراوي خوب پراوي نو دا نظام چلو خوبه پاتشل کنه دل لپاره دلایل لغه ما بسماوات او ما فلرض یا په اختیار کې دی هغه سچ برکات دي مبول سوق په پزور دا اختیارات نو اخلي کنه تکي وطن گاډه دي نو بل راوی په زور تی نا کوڅه غچلي الله سره نظام دی او تن براکشي په زور به نو اخلي به نظام غچلي نا منزل لبی سوق ته غیش فوین د هوت سفارشی کې د پدربار کې لابي اذن نه مگر په ځندغه هغه سل خپري سفارش مشي کوله دا نظام چلای دی چلو نه خبر دی اختیارمند له ما په سماوات او ما په ارض زور په سوګ نشي کوله من ذل ذي اشوینده ويلابيزني خبر په سوګ نشي نور زور خلا پرګي دا نو خبردار ده د دین کنه چلای خو نظام هغه سره چلول شي تغپوي ويعلم ما بين ديهم وما خلفهم او د پاهسم چې مک دی دي او ما خل <سؤال> په همغ چې ر نهدي ما خل په ما دی دونیوي مور او ما خل په هم اوخوروي مور الله خبر دی کنا نه یا یالو ما ن دی تیر شوي او ما خلفهم په هم راتلون ک حالت الله د دی دواړ خبردار دی او بعض زونه داسې دی چ مخصوص کېږي او بعض دا د جغه هغ اقل سر پته ویا له ما بين ايديهم مخصوصات وما خلفهما ومعقولات نو الله په هر څه نو ده، ده. ده ده خبر ده کنه نو ال حيزاته القيوم ده دې تمام امور نو خبر ده ما خبر ده نو بل چاته بوم لګا ډيره پتي نه ولا يحيطن بشيء من علمه هاتن شي کولې دا مخلوق په يو د علم په يو سي باندې يو شي باندې من علم هي ما... معلومات, معلومات, معلومات دا غنا الا به ماش مگرغه چا غو غاړي او چاته معلومات ورکی لا قام بیا وتا د جنت معلومات د جهنم معلومات یاد اسمانونو د موټي معلومات تعداد دا معلومات داللا دا ورکی د کنو هي ذریعہ سره دغه جمله یو بل سره دې لیت رب الت حيو القیوم ژوندے ذات ته تنظیم کلوونکي د عالم دے انتظام تنظیم چلی د پورا عالم و آرام بکله کې لا تاخذو سنتو ولا نوم لا تاخذو مرنا راضي پامونه پرناوونه خو چې انتظام چلو لیکي څه قصور راشي ها نو دا تنظیم مت بولسو کنه واخلي نه نشا استعداده پختار کې دی ارا غسه چې برکت دي نو په زور مت نو اخلي نو خبر نشم نه وله هغه سل د مندل چې پوین دا ولا بیازنی نظام دې چلایي نو په کار دا چې د پاغونې پوهی که نه ماهې ګالو ما باید نهدي موااخفه خلفهم دا معلومات په بل سک حاصل کی نه ولاو حونه بش منعلمی د کوم تجریر سره نظام چلی هغه معلومات په بل سړی حاصل کی لکستان موبایل ل کوډ بل معلوم کو بیا موبایل چللی شته والله ازم آسمان چلی دا معلومات پر بل سړی حاصل کی نو بیا اوپغه ترکب سره چل دکهو ګاډه د یو چلو چلولی شي وا ترتيب بلځ د کینو به چلې نه ولا یحید ونه بشین حاطه نشته ولې تمام مخلوق په من شمنه منال به ده د معلوماتونه ها کاغو غاړي ها څه خبري ادارنګ اطلاع اغا فلم بیاوت ورکړو د کنه وسه کرسی یو سماواتولر یو دو نظام چلې نه بلې وته خراب سي نه رسېدل د کرسي دغه کرسي دغه زما کا اسمان ته طاقت او قوت جاغت دا غو چې نو هاتا کړ د نړۍ عالم باندې دا ناتیوځه کې نظام چلے یو ملک نو بلته خراب شي جو بل چلے نو بلته خراب شي کزمه کې چلے نو اسمان به تنه خراب شي او اسمان نظام چلے نو زمه کې وطن خراب شي لکه وطن دې دا دی یو کې نو بلته خرابي کی نه الله دا سن ده هغه څه نه خرابيږي و شاکرسیه السماوات و بشرن لک جنوي چې ارشه کرسي یو شه ده لیکن اکثر دا یو ارش جدا ده کرسی جدا ده و به کرسی شې کوسه واه چې دلرچې جسم وي بی. الله خو جسم نشته نه جسم خو نه لري الله جسم نشته ول بیا هغه مکان ته محتاج دی چې مکان ته محتاج شه ظاهر د بیا حادث شته محتاج شه الله قديم دی بیا فانی شته محتاج شه الله هو اغله فانا نشته نو ده الله خو جسم نشته نو کرسی او عرش دغه سم مطلب دی مرات علما لیکي اغه ايلم دي الله تعالی دی نو طاقت ته الله تعالی دی نو سلطنت ته الله تعالی دی دمراد نه کنه اځنه وی حقیقت کې کورسه شتا لیکن دا چې الله رب العزت دا استعمالی نو الرحمن على العرش استوى نو دا استوا مونته معلوم نه ده دا څنګهشته واده چې الله رب العزت څنګه بارشونه مستوی کیږي کیفیته مجهول کیفیته تغییر مجهول دي موږ ته طریقه پته ایمان په دې باندې لازم ده سوال د دینه غ بدعت له له علما دا وې کیفیت ده مجهول ایمان پدې مونږه لازم دی ولې قران ته کې دی الرحمن وعلى العرش استوى ووصيعه قرسي او سماوات او الارض سوال د دینه بدعت مونږ تپتنيشته ګنو نو رشید الله کرسي دغه ازمکه اسمان ته علم دغه سلطنت دغه طاقت دغه قدرت دغه یا کرسي له څنګه دغه شان سان سره مطابق ده ولا يعود حفظهما نستړی کوي د عظمت دا نستړی کوي دزم کې آسمانفاظت الله لاره نې کې یاغا حفظ اوما سا نه د د دواړو دا یو تن نظام چللی ټړی چې بلتهالې نو داسومونه ده یو زیې نفااتې شي داسوم نه ده اوس عرببي کلله ش علمما هر شته د الله علم رسیددللی د الله اعلم نه چې شیبار نه دی او ح پهبي کوله چینما او عرببي کلله چین اعلما نو قران د دینه ډکته کنه واش عربیک كل شئ علم یعلم ما یخرج في الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها هو الرحیم الغفور نو شي دا غنه پټ نشته کنه انستد حفاظت د دې دوړو د دې زمکاسمان او هو العلی و غدیو چذاب تعالی زم لیدې زل نمونه سرګند کنه الله د حی د قیوم ده دا چې نو غ سرګند نمونه دی الله علی <العلي> د الله عظم دی <عزن> او ځې ضماید دي لا تا خو له اداررنې الله ب ا یالهمو ولای حونه ب شيء منعلمې اداررن ی وسی کوسی یوهو واللا یا او ووهوه مز اسمې ظاهل دی پ کې او دن اسمې زمینیر آیاته دې وجهه شرافت حاصل دی س اللهه بل لذت تمام طاقت او قوت تذکه په دی کې موجود دا سرونه واخه کره پورې لا اكرام في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه اس الوثقى انتصام لها والله سميع عليم لا اكرام في الدين نشته ذور کول پاکی دي کارونو کې دین ګولاسوله کټکې کې ساسن چړېوله دارنګی zina کې وې رجموله او دارنګی حدوله مطلب داده عقیدی امور کې لا اكرام في الدين نشته ذور کارونو کې ده الله طرف نه غوم نشتا ها الله طرف نظر نشتا قران کې الله رب العزت وی کنا اي انا هدینا السبیل اما شاکرین و اما کفورا لریم خود لې به د انتخاب ور کړ دې اما شاکرین و اما کفورا چې دې شکر کوي او ګنا شکرې کوي فمن شکر فاليوم ومن شکر الکفر قران دا دینه قران کې ډیر آیاتونه دا شري چې دا الله رب العزت دا خبره والا کړده ک کوم ورو سر کا قید توحید او دا دارنګ چنه د سننه تاکه د ساته ایمه شاکرم او ایمه کفورا فمن شاف فلی امر ومن شاف فلی اکبر دا ترتیب او طریقه نو عقیدې کې زور نشته کنه ولی نشته ځکه قد بیان الرشتو من الغی خوا جشه د هدایت خبره من الغی د ګمرا یو د سرکښینه هرڅه تاسو خپط تل کنه چې دا, دا حق ده او دا باطل نه ال طرف ور نشته یو انسان په بل منیوم زور نشي کولی او بیا جا جهات چ دا خدا د چې د اختیار دی که نه چې اول ورته دعوت دی دعوت ورور کاه بیا ورته د جزیا ووایه چې دعوت نه قبلی مسلمانې قاتل الناس کاې ل لا اله پ الله مو مسلمان شه چې مسلمان مسلمانی نه نو جزې قبول کا هغې نهروست دی که نه نو دا د خیر خیرله ټول دي او دارنګې چې نغا د خیر طرف ته بلند ديولته کو منکو متونه الى خیر دغه خیر دی که نه نه الله طرف نه زور اواجازه پر کی او نه د یو انسان په بلمنې پقیې کارونو کې زور کولی شي او چې یو زل مسلمان شوفت نو بیا به کوي که اول ول چې انده مانی نو د واجب القتل نه دی او کبه اسلام راوړ غي پر خو د بے واجب القتل له ولې واست بدمن لازم شل کنه نو دین اسلام احکام چې دي د خو حضور مری ده یو کار داسې دي چې دین اسلام یو کار ده سره ځان مسلمان وي غنکې نو به او هغه مانی زور کیږي لیکن عقيدي خبره کې دا خپټه معموله ده کنه الله رب العزت وای فمن یکفر بالطاغوت یچ انکار وکد طاغوت نه طاغوت ستوی هرغه شی چې غا تا غافل کې دي الله نهغه طاغوت ته کنه هرغه شی هر شی چې دې تری فرشته عبادت کوي تد چین یو بوته عبادت کوي او گټه عبادت کوي نه د عبادت ته غافل کې دي الله رب العزت نه کله ما او بدون الله هرغه شی چې هغه عبادت چې سی الله نه نهغه تا په بل اړۍ تغا د الله نتا اړای نوګه یو یو تنظیم دے یو نظم دے او په یو ملک ته او یو عقیده ده کو یو عمل دے نو دا تا په بل نو دا تا غوث او یؤمن بالله فقد استم سقبل اورتلسخان ایمان راړ په الله باندې نو دم استم سقبل اورتلسخان او مضبوطه الصلو او من ګول له ګولې مضبوطه باندې فتوه لګیدا ایمان بالله دا مضبوطه رسی دا لنفسام لها دل کټ کې دل نشتا فتوه لګیدا طاغوت دا شلېدل رسی دا کولی د دین قطوه واسه شته نو برې شته کنه سره ټینګېږي په هغه کته سره تعلق وي مضبوط وي بیا په دې یا به سره تعلق وي مضبوط وي څتر رسې دا شیشه تړل دین یا عظمه نکات نه یو شی برخه تللی ستندا پیلر دی اوندا بیلډینګ دی نکاتای تعلق ته بره تعلق ته نو د دې کفر خو نکات تعلق رشته او نو بره رشته کنا او دا غریک کته تعلقم نشته برم نشتا تا صورت ایبراهیم لګراول وای سورته ایبراهیم ایات نمبر دی چتیس ومسلو کلمت خبیصت کچجرت خبیصت نجتوست من فوق الاردی ما لها من قرار جلس قراره نیشتا کنا رجیس س ثبوت نیشتے نه بر اسمان سره تعلق تے نئے قطع س ثبوت شتا نو لنفس آمالا هاں تو اللہ من ایمان راوڑا ندو منگولی لگولی پاگا کڑای مضبوط ملیو څه غی له اوسه والله سميون الله او رضون که په اوسته دا, دا الله دوستانو او داران کې چې دوستانو تذکرہ کوي دا الله مرګري دا وبس کاروي او شیطان مرګري دا وبس کاري الله ولی الی الذين امنو الله دوستو مؤمنانو دی یخرجهم من الظلمات الى النور او باصدو لرا من الظلمات یدی ترونه الى النور رناتا الله سره د مستکد دا مؤمن دی خدای خو, خو پرانا پر کیره کنا چرانا کی دی نو به مطلب دا یخرجهم من الظلمات وبصدو من الظلمات الى النور رڼا تا دا الله مرګره مخکله پرانا کی دا منویلو مخکې دا یو مطلب دا د چ منکی الله رب العزت من الظلمات کرونا کلکی پرانا باندې هدلل متقين یورجو من کوې دو من می ظلومات د ترروونه لن نوره او کلې پر ناممنې د او د مطلب دا دویم مطلب دا دی چې مومن خدای لیکن شکوک کو شبهات دا ی مطلب وویلله او رجو من ظلوماتې د دا کده برابر د عمل برابر ده باې شکو کو شوبت کې هغې کنه که نور رناتا یا مخک چې هغه کافر دي لیکن دا ده دا چې جاله په عالم کې تقدیر کې او راتلونکي وخت کې مومنان دي نو هغه چې چا بار کې لغت چې دا و ایمان راوړي او باسي غولرامینا ظلماته دا کوفر او شرک نه چې اوس په کې برات دي ل نور رڼا تا ادا مؤمنان دي راتلونکي زمانیه په سره ولذین کفر و, و, و اولیاءهم کافر کریم مرګري اولیاءهم مرګري د دوه طاغوت هغه طاغوت تلک طاغوت هر هغه شی چې د دې الله نه وړي کنا ی شي تزګه کړی نو خلکو نه دا خو دا خوتهغوت دیمون د بوت تګې کړی نو خلکو و وونه کهیون بوت دواړو نو خلکو دا انسان دی ک انسانې کړ نو خلکو به دا فرت فرت کړی نو خلکو دا خو ستورې دی نور دی نو داسې ټک را وړه ته شاملشي تاال لا نهغااف ل کوي غس ش چې د هغې بعدت تو کړی شي چېوا د تا غااف ل نو دا طغوتې ک نه یخ رجونه هم مین نورې ظلومات او بااسې دوه مین نورې د رړهله ظلومات تیرو ته بیا دلته مشکال لج چېطغوت مګره د نوغ خو پهتیری کې دی چېتییاې دی نو څنګه او بااسسي ایله ظلومات تیری او بااسې تری ته تاغوت مګغ خو پهتیې کې دی نوې طلب د یو رجونه هم می ن نورې له ظلومات دبره معه د منې وه دلته معه او معه دا کا ا کسان چې کفر کوي کړه مرګره د دوه چانو اولیا هم هغه شي چې راغوت یخرجونهم منکی دولرا من النور نور نا ال ظلمات او کلکی په تیرو باندې اکبره مان من کډی وان یخرج یخرجهم منکی دولرا من الظلمات لتهرونا ال نور او کلکی پرناګا مانی نو دلته دی اګه سوکا کانا یخرجونهم من النور منکی دا شیطان خپل مرګری او شو نکل کرم <سلام> نور درنانا او شو نکل کرم او زلمات تضیرد یعنی مفسرین او ای دا تاغوت چی دکنان یو خرجونه او باش دو من نور اغرار فیطر رنانا کل مولودین یولدو در فیطرہ دکنان فیطر رنانا و باشی او زلمات او کفر تافا بواه یو حویدانی او ی نصرانی او یو مجلسانی اولائی اصحاب النار یو فی خالدون دا کسان چکم دا کارون اکیو رولدی الام ترى الى الذي هات زي ابراهيم في ربي يا ناطه الله الملك اذ قال ابراهيم ربي الذي يحيي ويميت اول مالك كي کله کله حق ثابتوله دپاره اظهار د حق دپاره هغه ته باطل سره مناظره کول شي مناظره کول شي نبي کریم صلی الله علیه وسلم مناظره کړه وقت نجران سره وافترغلو وقت نجران ال عمران شروعه ایتلو کې داغه تذکرہ د عیسیٰ علیہ السلام باندې کی مناظره شروع وا اخری آیتونه راغلې نو صلی علیٰ سین الله کما صلیٰ علیٰ آدم خلقه من طلالن عیسیٰ علیہ السلام د تاسو الهه وایې ول چې بغیر د پلان نه پیدا دې نبيو آدم علیه السلام غټې لاده هغه بغیر د مور پلان نه پیدا نو چې لا جواب شری راز مباہله وکړه نه دوه بناوا نه وبناکو نبي علی السلام مناظره کړدا باس مباحثه کړې يهود سره هم کړې دي نصارا سره هم کړی کافر سره هم کړی ابراہیم علیه السلام هم کړی پلا سره هم کړی دا خبري, قوم سره هم کړی او بادشاہ سره هم کړی کنه حق ثابتولو د یا حق اظهار د دا مناظره ټیک ته ها مناظري سم مقصد وی حق سرګن شي او بل خصم چي دغه اومني نن سبا کټه ما حضرت کوي نو او کنه کوي نو به اومني سواو علیهم اظهار لحق تفاره نیم بلکه چه اخبل زان چه مشورول دفاره زان خول دفاره مناظری وی او بل چه نغر اسواکول دفاره نو د الله مرگری او دارنگ دی شیطان مرگری د آگوی او بل سر مقابلہ اگر سنگ شیطان رو اگر چه نغر اسواده نو دغه آگو مرگری رو رسواده کنا فا بوحیت اللجی کفر او دین معلوم داشت چکه په باټلې من دی وی نو چرته غو برې نومي اگر چې سرګنتا ته برې ښکاریږي اگر چې سرګنتا ته برې لیکن چرته برې مومی م نه حقیقت حقیقت کې امام ترې را للی حاجہ ابراهيم اتنه کو را کاستا چاغل جنگ او کو حاجہ دانا چې تورا ټوفه کو خوشور پشرا واغستل دلته مراد چې ناغه اغه مکالمه ده ربه په بار ده رب داږي چې پټو لګرا چې دل الله با چې ورکنی و نو دې پامي مینه نشاسو دره پاسید او داوا وکړه د روبوبیا ته دولوحیت داوای کړو انا تعالی الملک د دې وژنه چات الله ورکړو د بادشاہي الله الله بادشاہي ورکړو دې را پاسید داوا دولوحیت وکړه او داوادر ربوبیت وکړه چې زه هم دغه کارونه کوله شم داوس لګا نه نا الله هو الملك مفسرین لیکي چې ابراهيم عليه السلام زمانه کې دالوی بادشاہ چې اغا نمرود زنه دال سره زنه زال سره او د دپ سالم دنیا باندې بادشاہ و سلور کسان داسې دی چا و غره دنیا باندې بادشاہ کړوا دو مسلمانانو ادوه کافر، مسلمانان، سلیمان علیه سلام از القرنین، دو مسلمانانو دو سالیم دنیا منی بادشهی کرده دا. کافرو کافر و کرده یو نمرو دا بل بخت نصر، دلتا نمرو تذکره دا. دلوه متوری بکیوالی راغلا دی اللہ نبی تودری دا، اللہ تودری دا دوالی، انا تاو اللہ الملک. اولان کشتے کن اولاو باسط اللہ رد قلب اغاو. ذمر الله ولا فراخي ورکړان او دیر اپاسه ده او فیر ربي دي الله مقابل ته درم اېز قال ابراهيم او کلچو ابراهيم عليه السلام ربي ربي الذي يحيي ويميت زماره او غد يحيي ويميت چې جون دي کول کې مړ کول حالا قال دئ انا اوحيي ويميت زجون دي کولم مړ کول کوم الله ابراهیم مین الله یاد چې من مشره قیفاات بیا من مغرب ابراه سلام یا قیر الله را تل لکئ په نورې طرف نهتی تیرا ولا د مغب ناف وهتل لې کفر نو چپ او حیران نه کړړی شو کافر دلته نو پهو ډیر بااسونه کړدي او چې ګوره ابراه وري سلامجنګ نظره شروع شوه دبرایم مري سلام هغه دا دلیل پېښ کړ رب الّذی یحیی و یمیت زماره رب هغه دې چې جونډی کول مړ کول کین نو هغه وی دا کار هو زربې ما اې ابراهیم علیه السلام وی نا رب هغه تنې بل دې زماره رب یحیی و یمیت دا کارونه کین دی زوم رب ما انا یحیی و یمیت دا کارونه خو زوم کومه ابراهیم علیه السلام سلی دا سره پونش واضح دلیل نای اوضح تا عدولو که انتقالو که داوم سی دلیل جوحی و لیکن دیونی اغا پو نشو چې پو نشو نو بل دلیل ابراهیم پیش, ابراهیم سلام پیش کر فا اینا اللہ آیاتی بیشمسی من المشرقی فاتبی دا بیها من المغرب دیکی بیعول امالی کی چې خصم دلیل پیش کرده انا وحیی و ایمید نو بل دلیل پیش کړ اخپل اول دلیل پرې دی ناغه او کمزوري نه لرو پرې دی یا قسم داغي جوابو وک دلیل پیش کړ دا مقابله کې او دا قسم دلیل رد نشو هغه خپل پځې پاتشونو پسو ودل کوي دلته ابراهيم عليه السلام کوم دلیل پیش کړ دی رب الذي يحيي و يميت او کوي دلیل دې وګه ته هغه دلیل پیش کانه او احيا و يميت ابراهيم عليه السلام پدې مونږ راځو نو کولای دا دلیل کړنه دا ټیک و یع ایبراهيم علیه السلام ودول کبل دلیل تا نو له رووندې دلیل کړنه دی ایبراهيم علیه السلام کمزور او ضعیفو نو بدی ک علما خبرې کړې دي چې ایبراهيم السلام بل دلیل تا ولې لاړ زکاتینو وایي چې دری ستې عقل کې کمې کمزوري و او ظاهر کې پدې خبره و نه پوه نشه چ جون دې کولم لر کول ستوي دوته نه راوخت یاو ته چه نومه 500 ولو هغه پرې خو ده او چې کوم 500 ولونو نه له 500 ورکرا کار هووم کوم او هي د مړک دن نو پرې خو ده دبل جون دې نو ما مړک خلقو کې اشتیا پیدا کړه نو ابراهيم عليه السلام شو کنه بیشک چې کله دا مطلب دې دی هغه نو پیغمبر علی سلام باور تداوی لو جدا کومنده دا اوس زنده کان توځ ز ژوندیکوما نو د امر ژوندیکان دلیل برابر چیو دلیل ته حजत نو نو څنګه دې خبرې وګ دیږي ځنه علماء بل خبره کړه هغه دا, دا. کومه خبره چې دي د کې یونه دا اصل خبره دا ده چ دې دواره خپل خپل داوی پېش کړي إبراهيم عليه السلام به زمرب يحيي وي يميت هغه وینا انا احيي و اميت خبره داوا چې دا دواره خبري یو داوا دا وکړه إبراهيم عليه ولي مناظره کې داوي کړه بیا غي پښې دلیل وی دا دلیل نه ده دا داوا ده رب الذي يحيي و يميت قد الدليل کینو بیا خدا غې اشکال راځي کې إبراهيم عليه السلام وله و دوه لوک لیکن دا دلیل نه دی دا داوا دا رب الیحیی و الیومیت داوا دا د ابراهیم انا احی و الیومیت داوا دا د نمرود کله چې داوا د جانبې نه اوشي هغه په سیبې دلیلی کنا نو دلیل ابراهیم علیه السلام مخکې داوا کړو او دلیلی پخول داوی به وړاندې رب قال ابراهیم فینللا یاتی بشمسی من, اللہ بشمسی من مشرق یقینن الله تعالی راتل کئ به شمسی پنور مانی منل مشرق د مشرقنا نورد مشرق نه راخیږي او مغرب ته راسي وفات بها من المغرب نو را دا قدم من المغرب دي مغرب تلفنا دا دغه دلیل شو ما رب دا قارون کول شي لکه څنګه دلته نظام هغه چلي نو بر نظام ما هغه چلي کنه دای دلیل په پیش ک اوس نمرود لا پکار او چی دلیل پیش کړه فبوت الله جي کفر فبوت الله جي کفر نو چه په حیران کړه شو کافر مو غن دلیل په خپل دعاوى باندې پېښ نشو اکل چې یو خسم دلیل پیش کئ او بل صرف دعوی او دلیل نیوي نو غو به لیکنه نو ده او بل لا فوهيتل دي کفر وي اصل دغه مطلب دغی چه چه دی د کي وزنو علماء یو خبره کئ چې برچ دی ویلوانه خيونت زدا کار کوم نو دلته به ویلو کنه چې ده نور خو مشرق نه ما راخې تا رب د مغرب نو مشرق نه مار اخي جوړ ليداي د ودا ويډو کنا بر ويا نو خي امید نو دند د ووم دا ويډو کنا ورپسې ای آیات کنه الله لا يهد القوم الظالمين الله نه دلائل ظالمانو ته د غزین کې دلینګ راو لیکنا حكم له سړي دا ځان کې و خبر راشي چرائش نو غوا خبر ورته وکړه نو خبر شي او کوم باطل پرستی دا غځین کا دلیل شته دلت تر ګړ ورشي نور دلایل دا غځین ته ونه راځي په حق مانی نشته دلایل موجود دي او نور دلایلو مځین ته راځي دا خبر زین ته راځي بل راځي بل راځي نو د دا خبره ولې اونکړه چې مشرق نه مان نور ښاخه جوړ لې ستارو د مغرب نه راوخه جي دا ولې اونکړه زکه د ذهن کیران الله ولا ولاه دل قوم او یو خبر اولماو بل کړ ده چې دا خبره زکه و نه چې دې محفل کې دنا مشران کسان موجودو او به ورته ویل چې تنه وی ا دغه ترتیب سره راخو ته تنه وی دا انور دغه ترتیب سره راخو نو زکه دو وی چې را د انور زراخه جون او به اعتراض کړو ته سروینه د انور په میدان وی او د په دغه نظام چلی دی نو دې یارينا دا د واړه خبرې ونکړي او ځینې مفسرین وي چې خبر ته دا دلیل دا خبره زین کوا چې د ویلوی چې ځ مشرق نه د اماره کې جوړ رب د مغرب نه راو کیږي و ہدایت یې یاري نو نو وي ولی کدا شویل وي چې دا کارما کړل ستار رب هغه د مغرب نه د هغه راو نوغته دا یچو دا چې داې الله نبی دی او که د سوالو کوو الله مغرب نه را نو بیا خو او دارنې راي نورزیاتېږي او نو د چپ شو دا یونې چې ستار د مغرب نه را ویولکه ابرامه السلام سوالو کې الله را وخی نو شو نه د دفه تن لجې کفر حیران او چپ پاتې شو نو هاان کولی شي او نه لا شي والله لا يهدي القوم الظالمين الله هدايت میں کوئی قوم ظالمہن ہوتا اوکل الذی مر على قريه ويخاذت على عرشها قالنا يحيي هذه الا بعد موت يا فاماتوا اللهم يطامن ثم بعث قال كم لبث قال لبث يوما و بعض يوم. جن او خبر الا او وذا حتى فري چه دی سڑیو آنا وحی و امید انو دایو فضل لگیا دے د یو تنچ ابراہیم علیہ السلام دے هغه په دی منی مطمئن نکنو نور با دیکارو نسو کی زکر ابراہیم علیہ السلام دا ربی اللہ جی وحی و امید ادوی آنا وحی و امید انو دا دا سی خبر اونکڑا چه ابراہیم السلام یا خلق یا خپل المرگیری مطمئن کڑے وے او نه د دې نمونه خود لښلا ژوندے سره مړکول او بل ژوندے غه پر خودل داه اوهیه او امید نه ده کنه ژوندے سره دا پره دا مدا ما ژوندے ژوندے ردمه گزارو کا دا ما مړک نو په دې سره هبل نعمت وین کې کنه او دل ته داه خبره ده پارا چې الله کول مړکول کې وضاحت پوکول دا او داسې په هکل چې بل څړېون پوسټ کنه او کله چې مر را لا قريه وي او خاوهه ته علي عروسيها قال ان يحيى عذ الله بعد موتها کل اروان پروتو یوه ځل نبی پدغه کلي من لا او يا خاوهه ته علي عروسيها مر را لا قريه یو کلی باندې چې دشمنانو هار وان او تبا کړه او داسې نه پروتو په چټونو خپل باندې س لو کله چې کلی رو که نه دیالته شي نو چت پراشي ته لږي نو دا مکمل طببع ته اشاره ده چې چتونې په ځمک منې پراتو یو د دوال مالور غړی د معمولی دا مکمل طببع ده نو د چوک تلل الله ی خی الله با مووت سرګ ما آبادې الله دا کله بعد د موتی رس د روانوله د دی نه الله جو بعد د اریاس کله دے ویا حابتن اللہ اوروشوم کله دے کله دین دلت دی کلی آبادی مراد د کنا کلی آبادی مراد د نو معنا مونږ دا او کلا سنگ رنگ آباد کې الله دا کله عبادت موته ه ورست د دینا نو الله دته اوس خی فاماته نو مړو سات الله رب الجد اصل کالا مرګ په او سل کال دے مرسات و سمم باغسان و بے رجوان دے که سل کالا پال کم لابستان تپوسیو کتینا کم لابستان سم رجوان ترکت دیتا اوگی لابستو یومن نو باز یوم درن ترکت ما یو رج او باز یوم یا ایسد رجیم و دویم تیمو دویم تیمو دیوی که اقا رجانو باز یوم دے اقبل رجانو یومن دے کاغ رجینو یا ایسد اقبل رضی نو دا د یو پرشه دی ر비스 تو یومن او باز یوم سل کالو تیدا وی دنه پتو لګی دا الله نبی دے او زر علی سلام اکثر مفسرین دغه لیکي چې او سلام دی او بیا هغه تخپل معلومات مشته سل کال جن ترکد او هغه یومن او باز یوم دنه پتو لګی را تنچه نا چ دنیا نه مستقل لا نه غت او به دنیا صفته ولگی د تخپل ځان په تدیشته لبست یومنا و باذ یوم الله ورتهیب لبستا میا تعامین تا دلن کرکړه اصل کالا سل کال استار شویلی ولادت الله نبیونو د کړي دروغ وې الله تعالی خبر کې کم لبستا قال لبست یومنا و باذ یوم نو د الله نبی دې چې د الله نبی دې دروغ نه وې چلختیا وینه په پټوله ګیرا کوم چې دنیا نه لاړ شي نا د خپل حال خبر نی نو د بل حال نه وس خبر ني هغه چې نه دنیاوی ژوند سره څنګه ژوند شو سل کال ته یو ورځ وي یا سه صدې ورځ وي نو کله د دنیاوی ژوند سره ژوند دی و خپل حال نه کوم خبرو ا دې دومره مدینه کوم خبرو کنا کلو را دې جنا تتلې قورتا نزه تلې ما نتا معلومات شته نما ته شته نتا مونږ راغلې نه په ما مر راغلې په چا مری مر راغلې مر غو نه تفوس وک کنه غورم فاطمه اللهو مئات عامل سل قال انه دوی ما ته خپته نشته لبی ستو یوم انا او بعد یوم اصحاب قاف درسوا قال نه له پاس درسوا قال ما هو او الله اعلم بماله وستم یو بل نه تفوس کیغه ته پته نشتا چې پته ورته نشتا نو خاطر له ګل چې دا کوم حواس دي دلته دنیا کې هغه حواس ول تکار نه کی کنه نو چې کوم دوه هغه مر مر اغل جوندي شي دي یغوی پته نشته پته نه لګي اته وینا چې کدا کور کې پروته هغه پته لګي او یوما ویني یوما ګرځي او موضونه ووم کوئ ب چې کوم هلته مر غوم راغللی بیاوا په شيدي اوغ مونږته ته شته نوته تللی نو, نو تاتا بازو آتا آمین آمین و شرابی اللہ تا تهسه پتهولګې د قالهله متو یو من او بعض یوم قاله بلله میسته میته پ لا تو عامې کو شرابې کلم یا تو سم نه الله ور ته سل کاله دلته درګ رک دی 15له تو کا اوګوره خلاک کفللته پهول کې د د په سفر روانو توشاه سره اور شراب کا اس کا اکسیدونه فلتا اوراش کا اکسیدونه وسر کنه لمیا تصنہ چننی دی بدل کړي یا غیلارا کلونو لمیا تصننت ندې متغیر کړي یا غیلارا کلونو تغییر پکې نه دراغلې بدبوی شی ندې خاصی ندې حران کل کال کې یو رز کی شیخ رضوی کی دو درې رز کی یغی نامو نشان ختمي کی بیکار کیږي کی. سل کال رشید لمیا تصنہ وانذر الہ ماریکا ور اللہ رب العالمین ذنی سزونا بالکل اقشانت پر خودل چہ ز قادر داسما اللہ الق قدرت خے چہ باج اس ز باک چھ پروتی نو خراب یگی او باج و خراب شی نو خراب ز بیسم ولے شما سم سم سا تلے شما روان بیسم ولے شم زل کنی دخین آباد دی دا باد ساتلے شما او زنی روان کم روانولے سم روان کم دا روان ہم سمولے شم دغه ټوله ته اشاره ش لیکنا تاسو سره خوارات دی دسمه مرسه مساته ځنه کلی بسنه دی د بسنه د قشنتې قامت دا خوارات سمونه مرسه مساته ځنه سيزونه تاسو سره سمو ماروان ما کړ خراب مې کړل که څه دې هغه خره دی هغه ته وګورکنه یا نورو ډوکی دی کلی دی هغه ته وګورکنه دا سمو مارو انکل او سوران دین او سمکم دا الله خپل طاقت قوت خی وان دره لا حماریکا او ګوره خلق خپلتا جنو ال مالکي دا وی او ګوره خلق خپلتا سل کال بغیر دو خوراک سک نو لاردې ولی نجا لا کایا تل للناس او چا او دو مونږه تا نخل لپاره د خلقو یلو علامه شکنه او فسرین لکی سل کال فسلاډ نو دهو د سريخ کال عمر کو سل کال چ فسلاډ نو ډېره جوانه شو وه هغه د د کومه د انو تړمررک د د کسانو هغه بو ډاګگان شو نو چا نه ځکه هغه هوواړو کله چې دمنې مر راغلی نو سر نخوا لامو سره بیا او پژنده یو علاه په چې دچ هغه دی عالیمو عدت چې موږ راځو تورات هغه یادو نو د تطاولې دغو تطاولګره چې دغه وزر علی سلام دی قرنا جالک آیات النناس شوګر زمونږ تار لپاره د خلقو لعلامه شو کنه خلق به اختلاف کوي بیا را به شي کله دنیا نه لاړ شي که ژوند دې نو قران کې خدا راغل علم نه جال الارض و امواتا نو لپاتا احیاء ولاندې موري څوک لن دیوم جون لښلن وې ودا سي وې احيام واحيام ل فاسوم او دلته ګوره د تا خپل حال پد نشتا اته یغه زما حال نه خبر دی زما خبري اوري ماته ګوري الله وي لنجلکاء تل لنا سونسورل له ځامي او ګوره ششته اغه خرتا كيف لن چزوها نا رل عزامي اغه دکوتا كيف لن چزوها ځینې فرښتين لیکین چې دلته عام اډو کې مراد دي زه کله روان شو چې کله روان شه د انسانانو او د حیواناتو اډو کې وو ول تکنه د اډو کو تو ګره سرنګا غوندو مونږ د سرنګي پور حرکت ورکو او څنګه پور تکو مونږ دا سمانه څوا لحمه به اوندو وغې ته غوخه په لوګونی دې څه سوچ یا دغه د خره ډو کې داس پروتله کسي الله رب ال عزت وي اوس د خاله ډوکو نو دا غوول چې چې خر مړ دې اصل کاله کې هغه په يوسه باندې پروته لکه دا چې صرف اډو کې دي اډو بل څه نشته نو کول چې ګورا دا خوراک دغه سي پروته لميا تصنا خر دغه هغه مونږ سره ان کلام نه دراغلې اولین ځا له آیت لناس دواګه استه ونذره للعظام و بعام ادوكيشنل یا سمسات اللي صرف دا خوراک چیزونه نو خروم من انقلاب راغلې نو ال العظام درد کې د خرشل بیا کیفننس جو ها سرنګپور تکوم من دا سمن اکسو الحما باوندو د تچنغهغه فلما تبين له خبره و قوازلا قال دي عالم خ پوش لمن الله على كل شيء قدير. چې فنن الله پارسېمنه قدرت ولده پارسېمنه کولی روانولي اونشي بیا بادول اونشي سم ساتل اونشي سم روانولي اونشي روان سمول اونشي د لوونه مختصر ان واقع کې ټول چیزونو ته اشاره شلا سم سم ساتل شي لم يتصن سم سم ساتل شي ونظر الى حماره كام روان سمول ونظر الى العظامي سم روانو لشیو دقا کلی سم کلی روانی که کنوانجور علیه لیزامی کئی فلنچ دعا سم نکسو و لحمه فلما تبایی نلو قالا دوننا اللہ علا کلی شین قدیر اس بلا واقع لفال دا خواب و اکولو جبراهیم علیہ السلام مناظره اکڑا مناظره اکڑا لیا لیکن سیدی خبر خدا سی کڑی وکینا انا احیی و امید او خلق و مکی و کاری وکا نو ابراhim السلام الله نه تپوس کوي ادا ټول سم چې زونې ګور الله به ایران کې بیا دغه روان چې دی د دا بیایان لاسم کې که نه برای سلام مشاهده و غوخته ایمان بلغب خدای او دی او خ کلک دی والله کلیت ما نه قلبي قاله بالا ل صرف اطمینانې قلبي د پااره چې زه مشاهده وکم او زمونږ عقیده خوشتا کدا غرو الله رواني ادا در ابو ن الله رواني لیکي با غور لغي دا خو ایمان دې مشاهده خنه نه وکنه ایمان بل غيب دې او مون پدې مون خي یقین چې دا کارونه وکيږي نو ابراهيم عليه السلام او د الله نبي دې اوو یقین هغه مضبوط ته لکه صرف دا چې مشاهده غوړي چې الله ته اداکار کوي لیکن لکه وتن یو مسیوي زبيلډنګ جوړوما نو ستیا چین دچ چی دی داکر کول شی لیکن تتن تپوس ک ای تو ترتیب و طریقہ و د جوڑول سنگ نو الله کو جوندی لیکن ترتیب و طریقہ و جوندی کول سنگ سنگ بجوندی کی نو کیفیت معلومول د پار سوال لے وایقال ابراہیم وکله چ ابراہیم علی السلام رب رب جمع ارنی او خیماتا کیفت وحل سرانگی کیفا کیفیت پسی سرانگی جوندی, کی با جوندی کی دی کیبا پس ترتیب به جون دی کی طریقه کولو جون دی کول وبسی وی قالا وی الله ولن تؤمن اللہ تخو و دا الله تا غطوا سوالوک خلق ومتمن قول زفارا نو ابراهيم علی السلام هم الله نه سوال کئ چې نور خلقوما دریم متمن شکه نه زما په وینامه نبی اولن تؤمن الله تا فتوا خه ابراهيم علی السلام خو ایمان شتان به تل تفوس ودغره ابراهيم عليه السلام خو یقین و بیا لنا تفوس کی کنه اولم توبین قال بلا زما ایمان خوښتا ورا کلیت مهن په قلبی ډېر په اړه دا تفوس چې زلزلما مضبوط شي ماته دا و خایا ارینی کیفه تو خل موتہ دیک هو حسین کار نشته کنه الله ورته فخذ اربعہ من الطیر وناسه سلور من الطیر د مرغانونه فسلهن نو ذره ذره کا الیک اخبل خاک اونسه دابیاک قصرهن یعنی کټ کړه قطعهن دا کټ کا خپل خو کی دین اخو کیمځوړه کا سمجعل علی کل جبل منهن جزء او به کدا هر نزدې قربندي دغه نه جزء نیوې سا دلته کل استغراقې نه کل عرفي نزدې نه ذکرونه نه دا نه چې زمو 47 تور غرتې عمر اوړې بلکه نیز نیز 092 کلا ثم ما دون نبد تووازقاتین کسا یا راجوتا ته پمنده ونده وی راجوا دا چ ټول یوځه کی مشلل د دې بڼه د دې اډوکی د دې غوخه ټول یو بل سره خلط شوي او بیا د مخلوط اسی یوځه کی بل دې کی او ابي ابراهيم عليه السلام وی چراځه نو دا هر جز یعنی هر مرغی هغه کوم وخته د ډکې د بړه د غې سری او کږي په منډهند دی اوغې نه مغې دا په منډه روان دی مران انتخاب شو ځکه چ نهغو کې نفرت ته د انسان نه که نه تختې ل او دارنې چ بل داغا منډ هغه ال ملاره بی زت ګوره دا علوتوله مخلوق نو دا دا دا دی, مخلوق دی نو زبه په منډه راوللم منډهله قادر دی که نه دا د نفرت له مخلوق دی ځکه ژوند شيغ انسان نهتیخته کوي د انسان خواته نه نو مړ بهڅنګه را شي هغه نه نو دا مړ شي دا به زه په منډه راوللم کار داوه چې مرغې دا نو پاولتو را شي پاتونونه دا په پا منډه را روان له خپل طاقت کوي که کڅنګ د دې وزارو کې ما طاقت چوللې دا روانه ده د قشانت د دې هغه اجزا کې د طاقت واچوم دا مرغي روانه نه راځي مکنه الله خپل طاقت خې یعنی چې سيزونه نورم ډیر کنا نورم سيزونه ډیر لیکن دا مرغان الله منتخب کړل چې تو سره مرغان و نسا او مرغان کې به ځنی مفسرین وای چې کوم کوم دي ځنی وایو بل بلنه بل اکثر وي یو په کې او یو په کې کونتاره یو قارغه او یو بانگی د سلو رزکوم منتخب کلو چې انسان جوړ د سلو ر و عناصر نه دي دغه سلو ر عناصر نه جوړ دي نو دغه رنګ سلو ر مرغانو ته نو انتخاب وش او بده دغه سلو ر ولې وش مثلا الله و نا چو نه سلوور مرغان الله دانه دی دا بانګی له پکې او کونتاره دا و و او قارغه دی او تاوس دی او سلوور مرغان ویلي ا کو دغه ویلي دغه سلوور ویلي چیرې تاوس او دارانګه کونتاره او قارغه او بانګی دای ویلي زینو مفصلین به دا وی چغو د تاوس کې خاصیت ډیر زیاد خسته ده کونتاره کې غفلت زیاد ده نو انسان کے خو م غفللتو م کاغې ک حیر زیاتتی د انت ح او بانی کې شاوت دی نو انسان کے دا ټولی مادیی پرتیدي که نه دا ټولی ما پرتی انسان کې مفصل ہو ل کا علا کل جبلی من نه جوذاسممت د او نه یادتی نه کسا یا ک داشانې ی پهمنډ راغل الله جووندیکرل السلام سرسلام مشاهده وکه قوش أن الله عزيز الحكيم يقين أن الله ضرور ذات حكمتون ولا ضرور ذات حكمتون ولا بعد عزيز الحكيم يقول أنه يحييه الله وبعد موتها فالتالي دعوية فالتالي دعوية أن الله على كل شيء قدير عبراهيم عليه السلام فالتالي أرينيك كيف تحيي الموت تبتيب طريقة وصيح لك دلتك عزیز ذکر ک ان عزیز ضرور دی خپل کارونو باندې باران ژوندۍ ناغي مړکړل بیا دا مړونو اغي ژوندۍ کړل او روانې کړه سات طرف ته نو دې عزیز ضرور ذات حکیم حکمتون والا نو دی نو شیطان مرګري او در احمان مرګورو تذکیرا بیا دې غو مقابله دوا کا لپاره دی په د قلب اصل حسابه د انفاق په سبيل الله نو دې ځنه چې ما دا لري لپاره مثال مثالو الذين ينفقون ولهم مثال د کسانو یعنی مثال د صدقات او دا کسانو د کسانو مثال له بلکې د صدقات مثال له مثالو مثال د صدقات او دا کسانو ينفقون ولهم چې خرقي مالون خپل په سبيل الله فلرض الله کې کما وشان ده یودانی ده انبت سبا سنابلا چه زرغن که او وگی فی کل سنبلات پار وگی که میتو حبتن سل دانی دی والله اضاعف لمن یشا اللہ زیادتی چابارک چو گواری والله واسعن علیم، الله فراق فضل ولا علیم فو ده دو صدقور که اسمتلا یو روپای ور کنا اللہ زیادتی کنا لکه زمدار ده یو دانو گردولا ای کی او تیغه شو ارته که وو وږي وشلل هر وږي کچنهه سل دانه وشله یو غرزولی واصل ورته واپس راغلی د یو रुपایه ورکړه نو یو غرزولی وا وس ورته واپس راغلی یو دانه دار ذمہ دار غرزولی وا اغه یو هر وږي ک سل دانی دي نو یو ورته واپس وداخو د جسم د پاره ګټاون نو جوړوښت د پاره ګټکای یو رپې د الله په کې ورکي نو دک شانت هم ځات یې کنا تا یو تن من مهنتوک اغلان مکه وو تن من مهنتوک اغلان مکه چنو هر یو فصل سلمن مهنتوک والله اذاف لمن يشاء تا یو مجاهد تیار ک اغلادل ځان سره چنغه هو تیار کړه اغه وو چېللانو مکې مهناتو کا هر یو سل تیار کړل الله یزائف لمن یشا یو یو زې تلار بلبل زې تلار دغه چنو وو وو سوا دا ټول مهنت کې په مخا هر یو تیارې دمرا نورم جاتي کنه الله یزائف لمن یشا والله واسع عليم دک سنگر ذمہ دار مهنت اغه بیکاره نه زی د ورنګ دې مجاهد او داعي د دين مهنت بیکاره نه دته چنه الله د کانو نو یو دانې پېواز کله ډېر ور کوي دارنګي دوم مهناتو ک داوت ور کوي او مجاهد تیار کوي او دایي د دین تیار ک نو ددم مهنتم الله نزدیکی کړه دا, دا مخ کی ته چلی والله عظیف لمیشا والله واعن علیم لکه لکه څنګه هارا دانت تیغ نه کوي هارا دانت تیغ نه کوي دا رنگ هر انفاق اغزیات یې کی نه بلکې هغه انفاق زیاتې کی چاغي پر منه سلوانی دانت کی وقف کی کیږي و غیر پار ضروري د چاغي تعلق په زمره کې سره وی کته سره وی بر سره تعلق زمره کې سره وی کنه دانا زما کې د نن ته لي کفاصه پرته د دانا خداي اسلام واره تلای چې برن بارانونه کېږي کته زمره کوم قابل وی نو allele da dana channel pomagh at kiyuna kai ba انفاق da infaq kai dan na ki dabra barwi barag allah raza wi mudda ga infaq padala feda war kai kana zuma ka barabar wi bar na barano na ki ge mudda daana feda war kai aqeeda barabar wi allah sala برابر wi mudda ga infaq feda war kai kana aqeeda barabar na allah ینفقو لیکن دا انفاق صفيده غوشته کنه کرامات اشتدت مخک مثال موږ ذکر کړو الذين ينفقون ولهم ان قسان چې ختکی مالونه خپل کی سبیل الله پر رجه الله کې ثم لا یبون من انفقوا منه ولا ذا دا ورپسین نه کی دا چې چې دوه خرج منن بدرد ولا ذا منن زواتنا ولا ذا نه بدرد زباتيون نا جماه خدمت الله را کړی او بدی بد ردی نه نووی لکہ زباتن ام نکی دا صدقت ختمی کنا لکه شرک تزین تمام آمال ختمی ، او زباتن او بدی ردی دا دی صدقات و ثواب بودن ختمی نور آمال نختمی شرک تمام آمال ختمی او زباتن او بدی ردی دا دی صدقات و ثواب ختمی بے شیوته دے صدقات او ثواب نه ملای کینا اوس باکنا او نے کہی او داران دی بد یورت دی نو وینولاو ماجرومین درب دی مل اخوف علیہم ولا هم يحزنون دوله عرب بدلی دی پنی درب دا نو بیرا پدو منی نو ودو غم جن کی گی. لا خوف علیہم راتون کی زمانه زمانہ کے ولا هم يحزنون د تیرشیو زمانہ مخری تفصیل شو ولوم اجرومین درب دی خبره پکی ک نیاز انفاق نه دے کله څنګه ذمہ دار دانو کړي نو باید نور حفاظت هم کوي د که کړه چې دا فصل زه نشي نور کارونه ماګې ده پاره دي کنا نو ذمہ دار دانو کولا لیکن دا چې نور حفاظت اونکه مرغې را لږه تیغونه ا دانې خوړې نور سې زراحت لزم کې ولته ولې دانې ووخلې څرګانو ووخلې مرغو ووخلې حفاظت نه ده کړې ده په ټامه ده چې ما دانه کړل پکین مرغو خوړلې بکنه ساورو خړل دي راغلې سېدون الله تي پکوللې او دانه وکړلې خړل دي دی پټه مده چوګي وکي ګل ته هوګینې شته کنه دارنګ دې انفاکو کو او به افزادت نه کوي سماتلو ور پسې لگا دز باټې نه کوي ور پسې لگا دبدې ردي وي دې وسوک مړې ماتله دومره پیسي ور کړل دلته دومره ور کړل ز باټ نه ودا بدې دا دي مداخله غدانې فلته و لیکنه و اخکلی زره پټمه ده ثوابونه لويږي هغه د ځاتني او د بدوره دولت سره هغه وټلې ختمه شلې د لوداغي اجر نه ملایږي کنه اوس دا سي صدقات ته د څه خير دی شفيد نه شته دا سي زميداري ته څه خير دی چې به رسته بندوبست نشي کولای مخ کې وای قول معروفه منفله قول معروف هي وینه اخست چې وعده وسره کوي اوس سره سره سنشت به بدل درکم وامغفرۃ ودا او بخانا او قسمات لا دا حال منه پردا واچي انور سره بد رضاوته نه وای نو خیر من صدقۃ دا غوره د خیراتونو آیت په او هادا چاغي پسی عذاب بد ردي کنا بد رضاو ور پسی هغه نه خدادا چې دا صدقہ سره مقا څومبالول نشي دینه خدا دا چې دا ځمېداري سنو مکوو سو کوه ذمہ داری او ځمېداري وکدان دانې دلته کوي یار نشم کوله مکوړان به خوديني شي کنه پټما وخلې ناز کنه بل ان نوزان بندوبس کوي کړان دیو کا پټما ناشې اپکې نه فصل نشتا بل ان بندوبس وم نشتا کنه داتا خیر خیرات کړ دې پټما ناشې ورپسې دې بدی ردي ویلې پټما ناشې تا نه وکړې دا په پټمو بوخلی کانا نور قانون ودي نیک دان لکړو والله غنی الله غنی ذات تهستا پیسو ته عہدت نشته حلیم صبرناته فورین انتقام نه اخلي یا اي الذینا منولا تبطل صلاقاتکم من النی والاذام او زلت فواقع کنا ته الله ثوابونه درکې لیکن ته په خپل خرابای نو داریخ به نه ملایږی لا تبطل صلاقاتکم یعنی ثواب صدقاتکم مو بربادوی صحابون از خیرات و نخلو شیس طرح بربادیگی؟ بالمن والعذاب لکه شرک طرح تمام اعمال بر بربادیگی نومن و اعذاب نو نو سر اگر صداقات و ثوابون بربادیگی کنه نور نه نبربادیگی دغه بربادیگی کل دی پشانده کس ينفقو ماله ریان ناسی چه خلکی مالون اقفل لپاره دی کلاوی دی خلقو خودن دی خلقو ولا ی امینو بالله والیوم الاخر نمنیا الله واخرهت کته خپل صدقات او پسې بده خیراتونو پسې زباتنه کوي بدر ادیوي نو ددیم مثال الله ذکر کوي کلذي ذي مثال پشان دی هغه کس دی چې خپل مالونه خرج کوي لپاره د خودونو خلکو او نمنیا الله واخرهت فمثله کما صفان مثال د نفقی د پشان دی یو ګټه خایه دی صفان خوایا گٹا علیه ترابن چپاگی من خورا دا فاسابا هوا بلن او رسی تیس گیتا تیز باران فترکا هوا صلدا نفری داغی لرا صفاس اترا صفاس اترا لا یک ترون لاسی برنشا علا شین پیوشی منی مما داغینا کسوو چی دو کم کڑیو کوم کارونه کڑی داغی منی لاس برنشا والله لا یا دل قوم القافرین اللہ هدایت نکی قوم قافرانو تا ورا دلته دا صدقات چاغي بربادي دا لپاره مثال که ککنه تا خپل خیر خيرات کینو سمجه کوکا ته ذمېداري کینو سمز مکه گدانې غرضوا سمز مکه گدانې د غرضولې لږه فیدبره شي خیر خیرات په سمه طریقو کوو نو دا غي فیدبره شي کته دانه غلط ځای کې کوو نو کڑان باندې فزول لاړ شي لکه یو ګټه دا غیر لپاسه جوړه دا او, دا دا أو و تا کتل و خو دا خو مکه ده د فصل وکم او کارونده پهکم په کې او ما ته پیداده را شي تا مک مندي کارون و دوړوه په ګټه مندي لګ خاوه په ګټه مندي چې ل خاوه تا په ک دا تیز باران راغې هغه توم سره د خاورې نه ختم شو لري شو ګټه سفاو ترپاتې ده سفاپاتې شوه ولې مخکماوي که نه جداری به الله فداره کوې چې د د کته تعلوې او بره تعلو کته مکه بر نه باران کېږي برنه خو باران, باران و شو لیکن ځمک س نو ګټهوه بر باران تیزو شو لیکن کته ځمکسم نو ګټهوه. مچې باران راغېنو هغه خارې ځان سره جوړه هغه داني هغه وسره لاړې فترکه هو سلطان وشې پاتې نشم داني صلی الله پیش کړ هغه چا دپاره چې هغه انفاق کړي خرج کړي لیکن ریا د خرچوکه لیکن ورپسې د ریا راغله هغه ختم کړ د اصله قدا کرونډه او کړه ورپسې باران راغې هغه ختم کړ اس که دا د سيزه کې کاروند کړي باران راغلي او نه نقصان نو کته دوبې سم کېنه باران داني نو باسي نه لاو کوي سيزه کې دا کاروند کړي نو باران سره نقصان نه کړي دا फायदा کړي دا رنګ د چين غشي نيت سره انفاق کړي نو نقصان نه کړي دا फायदा کړي د نيت خطا ده نو کته سمګه خطا ده او پرشي باندې ردي دوم ويلي نو بار نظام گډوډ شي دوارن निजामونه خراب شتل دا رنګ دې دا فصل دانو تعلق ک تزمک سرم جوړ نشه ولیکټه د ماتکی بارنه هم تیز شبي پراغلي نو دا رنګ د ددس باتنه بدرجه د دې شبي پراغلي او دا ګټه پټه و د دې دړي دا د کافر د کفر منه پردا چولی و دا دوڑی. او د خلکو تاریفونو چېښ سړی دی سخی سړی دی د د خبرو پهدمې پرده چولی وه لیکن کله چې تیز باران پیوش شه نو پته وله کې او خو دا خو ګټه ده کله چې د ریان د دکلاوي د منو ضا شببي پ نو پته ولهې د دا خو ب بیکار عمل دی سفده شته که نو د ګټ کته ګټه کارهله ګټ کې خو فصل دن نه دي که نو الله دا مثال پیش کا غنی چې د تا شکارو کې په بد ردو او دارنګ پزباتنه منی هغه مخربوي لکه څنګه کافر خپل عمل په دکلاوي سره خراب کړي هغه ته به फायदा نه ملاوي کنا ذمہ دار خپل dane بهزه غرضولو سره خراب کړي عارضی دا ښکار چې دا د ډوډه خوره د پټې منی عرضزی تاریفونه خله یو خو دا او سرړی د ښ سړی دی د دکوفرې پټ کړ دی لکن نه شب پراغلی ګټه سرګندهله او حالات پغل د د کوپ او شرک سرګن شو او کوپ او ش سره خو عمل خمیږي ګټه سرګنده نو ګټ خو بیا صل نه ګټ کې خو کارونده نه کېږي چې نه کېږي نو کوپ او ش سره خوبیا عمل کار خدن ووررکي. واللہ رب العزت وی والله اولای اهل القوم ظالمین اللہ ہدایت نکای قوم ظالمان ہوتا اغه دې ته داسې چالو کې عمل کای کای کای او به پریا راوالی بیا په دکلاری راوالی بیا په چن ناوا بده راوالی نو دا کار به د بفعیدی شي دا ودا شي شي لکه ګټ منی کاروندا ګټ منی کاروندا کای نو دا علا خطرنده علا خطرنده لغ مخالف ش پ راغی نو ددېفیدي خت مشلی تل نظام سمکا کاته مکې سره تعلق جوړه بر سره تعلق جوړ کا نوته چې خیرونه کوي نوتهدن نظره سم کا ات د الله ضا پکیو دا دوژونونه سمکه که نه دانه الله تیر کوي چې زم ک سمی بره باان کې تیونه کېږيفیید میلاږي ستا د نفقاو خیر خیرات فدی به الله میلاېږي چې ستا وردن نه نسموي او بر تعلق دې الله رضا وي پکې به د ازيتیږي کنه او مثل الذين ينفقون ولهم دابل مثال اف کړه مثال دې لپارهو چې خرج کې لیکن بیزه دې سم مطلب و سره دکلاوی دې و سره کروندې کې لیکن په ګټه منې دي اذابل مثال داسې کروندادا کروند دا نو پزمک منې دا نو کته زمکه سره دانه تعلق ترنو برن باران سره دی دارنې د انفااق کوینو نوم سمد بره الله سره تعلق دی د الله ضاون ده و مسلو لنو انفونه ولهوو مثالله کسانو چې خلتی معلوونه خول لپاره رضا ضا د تعالی و تکسې تین انفې او لپاره د کل کولو نو نفو د ژو کم ی جننت مثال د دو د صدقاتو د خراتونو پهشاندي او باغ د بررب وتو چجی که سبه هووابلونت <تصح> چې تیز باران فاط تو پله فین نورکی اغا کخپل اغا فصل زیفه این دوچند او چه تزمه کده باران پیوشه نو فصل پا گی دوچندوشه فایلنم یسوی بها او کوون رسی گاغی تا تیز باران وابلون تیز باران ففل نو پرخول پوره ده پرخده کنا نو دقشان تی د مومن صدقات تی مومن صدقات خیر خیرات این اراده برابر، نیت برابر ده او برغان نده اللہ رضا ده نو فاعتتو کلاها ضعفین واللہ ازایف لیمان یشا دا زیاتیږي کی کنا او که دا دا بارا سر تعلق نشتے مطلب دا تیز باران نشتا فتل تا مطلب نیت برابر ده و دا غید پارا چنده خیر خراتو نکی نیت سیده نو دا لگ چه نغاق پرخاق دا غیل پورا دا کنا دغه یو تعلق هغې لپه دی پهله سبا ابون کوونه رسېږ دی د تییس باران ففلل نو دغه پرخواهلهپره ده دا تعوت کې که د د معمولی کمیر راغې نو دغه د زړ خلاصه امنیته دا د لپست دی که نه دو سر افصل هغه په مخرج کېږي خابیږې نه والله هو بما تعملونه بسیر الله په کارون منې چې تاسو کوي لیدون ک دی نو دا دوړه مثالونه ذکر کړل. یو مثال هغه د جفصل صحیح ځای کې دي بل مثال دا چې د فصل صحیح ځای کې نه ده نو دغه رنگ یاو انفاق هغه په صحیح ترتیب سره ده او بل چې نو لو مطلب دی الله اجازه ده پکې اخلاص ته پکې صحیح ترتیب ده بل صحیح ترتیب سره نه ده چې ریا د کلاوه ده او بدری دي پکې نو دا مثالو ذکر کړل چې ریا د کلاوه بدری دي نو د دی دین انفاق سپید نشته د دې مثال لکه ګټ منی کاروان د کلم دی هغه سپید نشته او چه باید را دي پکيني زباتيني پکيني د دا مثال داس دې لکه سيزه کې کاروان ده سيزه کې د کاروانو کړه نو زاهد د چا دغه فائدہ برازي کنه فإللمس بهوابل فتل تیز باران نشته نو غفرخه ولون پورا ده او اخلاص ته نیت هغه هم بس والله بما تعملون بصير ايواد واحده کومه تکونه له جنت من نخيل وانق دا مثال یمکه ذکر کړه هغه تاع دفاره چې ابتدا نه خپل اعمال خراب کړل سمته لو یوته نه ابتدا نه اثبات نو کړه بدیره دی وی خراب کړو لکه ذمہ دار ابتدا نه کورنداو کړه پګټم نو اخفل آکرونده خراب اکڑا نو بخی مثالو ناگه سر تعلق چی او ابتدان خراب اکڑا بل ابتدانه ند خراب اکڑا او دلت دا مثال پیش گئی چی او ابتدان خودنه ند خراب اکڑا لیکن کار اوکی اوکی اوکی اوکی اخیر نخراب کی ندام تکنه کنه ابتدان صدقو سره من اوزاب با دیردیوی ندام تکنه کنه او دا رنگ یو تکارونو او کې وو کې وو کې اخر کې خراب کی داوم ټکن له دا دا ډوړه خبرې خطا دی دا دوه مثال دي لپاره دي ته کارونډ او کړه اخر کې د ورتور لګاو تا واخوره بل اخر کې د ورتور لګاو تا فصلونه سمبال کل اخر کې د ځای کل نو داوم ټکن لکنه مطلب دا دی چې تنه عمل کوي کوي کوي اخر کې د شرکو کو خراب وکړي لکه وطن کاروندي کوي کوي کوي اخر کې ورتور لګي عمل کوروندې خرابې کړې نو ما تا ته خونه وکړم ابتداء ودا سي کار نه کوي چې ابتداء نه استقرار ستامل برباد شي رادیکلوا وسري ګټې منې کوروندې دا ابتداء خراب شو او دا سي کار ووم نه کوي چې انتها کې خپل ځان غفلت تبا کوي نو تاسے کاربن کای کنے انتہا کہ خپل عمل تبا کی عملو نہ کای کای کای اخیر وخت سر کو کی عمل دے تبا س کنا لینا سرک درخ وطن ناملو کا دوباره بل عمل کو لینے ششتله تباک وطن باغ جوړ کر ام نسيله بل باغ جوړو نه نششت نور عمل کو لینے شي او شرط یو کو اشتله تباک دا سا کل نه دے دا دو مثال دے د پارا آیا ایا او کستا سونه دا خبر ان تکونه له جنته چې دل ر قارشی باغ من نخیل و عناب د کجورو د انګورو تجری من تحت النهار چې بیګلاند د اغره نهرو دو دوه قسمه باغونه شلل سمت انګور هم دی کجوري هم دی لهو فی من کل سمرات دله پار په دې کې من کل سمرات هر قسمه میوه دی نور هم ما نور هم دی میوه دی خان دا نه چې دغه باغ کې انګور دی یا کجوري دی بلکه نور فستونه پکوم دی لکه ها باغ مکمل ش انګورم پکیشل کژورم پکیشل نور می پکوم دی واسا باول کې بارو نسا او دې ورسې دد ته ګډاوالې دې ګډاشل چې ګډاشل سړې ما ځوانې کې کوم کار کړ دې غو ماتم بډاوالې کې فدارا کې دا زو ګډاشل زما ځوانان الکان دې ما ماته فدارا کې الله اویا صاحب اول کې ورون د ګډاش ول حضرت او ظافا او د اولاد کمزوره دي د دې پرېشانی نشتا کیږي ګډاش اولاد مې اغا وړ دي کمزوره دي د دې پرېشانی نشته ولی د خو باغ لګول لکنه سره ګډاش دا هیڅ خیر دیس نکېږي جما کارون جما چنغه امدنی نشته باغو نشته دي دغه اولاد وړو کې دي بهو پرېشانی نشتا ولی مدنی نو دا کومه مدنې راځې او معلوم پوره او زما اولات لم پره ده پریشانې نشته لیکننااس په ار کېناارون او ې دغې ته سخته سیلی چېپ کو او د فختقطت نو دا باغې اوسې ز اوس ګوره دیو پریشانې او کنه نه اوس د انت پریشانه شووللی د بړه دی نو بل باغ شي جوړولئ زهب ډ شلم اولاد بهې په کار شي. زهغ ش هم جوړوللی ما جوړ کړی اوس به دو را پااسې دو به جوړ کې نه دو شي جوړ له ورتون زافه غې تباشه نور نه دی جوړ شي نه بل له جوړ شي غې تباشه نه دی جوړ شي دکه بوړه شو نه بل وله جوړول شي له هو زورتون زافه درېمه خبره چې او باغ تباشه دی بودایی یو خبر اصرخ پل دی سروی او بیشتر که مره و او بار اغلا چلیگی و مره باشم جو خلاص باشم لیکن مطالبه ولی هم دی بابا اصبه مانسی واړه وادت دي که دی او تصفه دی باغ تباشه دی او باغ تباشه دی او خود پرسی بگردی دابل پریشانش لکنه سو پریشانش لی یاو داد تمام او کاروبار ختم شد بیاپیشانی دا ده چې د بړه شو نو بل کارک نه شي جوړولی درمه دا ده چې دا واړه ورتهمو چون کېږي اوس کتان و نو بیا به هم لوو غم خو کم که نو دا غمم غم من ب دا بوډه به څومه پریشانې غمم من بغم من پریشان لپاس پریشانې و د قشانته د کول کول سن من نلی ونااب دو قسم باغونو و که د دو قسم آمالو نفلی او دارنگی چرم اغا فرجی صدقات، نفلی صدقات، او دارنگی، لو لهو،, لهو فیا من کل سمرات، در دقا صدقات و نیلاوان در نور دیر اعمال کردی، کجور و انگور و نیلاوان در نور فصلو ندی، نو نفلی و جوبی صدقات و نیلاوان در نور مطاعات دی، نور مطاعاتو ندی، و صابه و الکبرو، او در تغشیل شه، وس دلتا د قضه کودره ک من کل سمارات نوع هر آ... قسمه اعمال د نور دیر دی وجوبی اعمال کړي صدقات نو نفلی صدقات کړي نو نور اطاعتونه کړي دالې انبارې لا ګولې لکه د کچور باغ دین او د دی انګور باغ دین او نور میوې دی دیر لوی باغ لا ګولې نو نفلی صدقات او وجوبی صدقات او نور اطاعتونو نو لوی ډېرې لا ګولې چې لوی ډېرو لا گاو فاساباحا یا سرن فيه نارن شيطان دپ وسوسو کي مبتلا كان ما شيطان وسوسو سرا دين نفرماني توته مشرک او کفر توته مشرک او کفر سلاي پي دي باغ منو ددا عمل منو چليدا فاساباحا يسرن دي باغتا اسو من دي اعمال باغ ويو کنا دي اعمال باغ مني تيزه سلاي دي کفر واصابهل کبار و د خصمد ده سم مطلب شتا عمل هغه و شرک سره ختم شل انور ده کول نشي ولی واسابهل کبارو اوله زرات ظافات خلق او حقوق پوم دي یوې زمان نقصان نه کړه بل, بل زمان نقصان نه کړه خل په سرې आवाज نه دکانا شتا عمل د کلا دمسلل نور عمل نشي کولای کنه د کل ته به عمل نشتا چې عمل نشته نوشته عملې کله د ل نور کولی نه لکه ده د به ختم شو د بړه دی بل جوړولې نور نورڅوک جووړ کی ولا نا وله دوم د ته په تم نستی خو د د تمام معمال ختم, ختم ل برا پریشانه په دی راغله چې دغل ته او نور عمل دی کولی نه شي دا پریشانله در پریشان پ دا راغله را چې اوس د مطالبي وال خلک راغی چې تا ته دغه دا حق دې د ریواز کې نه کړه کام بلبو ذمہ دا حق ته تمن بلبو ذمہ حق ته تمن مطالبه والے کسان ډیر دي دی د وسومره پریشان اي الله او کذالک يبين الله لكم الايات دارنګ الله واضح بیانیت اوس تا اتونه دې لپاره چې فکر وکاي تا خپل عمل سره داسې لبی کوي لقد دې سړي باغ سره دې سلې لبا وکړه یا تا خپل عمل سره داسې لبا کوي لکه يوم مشرک خپل عمل سره لبا وکړه تباہي کوي بیا دوباره نور عمل کولی نه بل با جوړول شي د سرهڅک معولت کولی نه شي وله اوو تون اضافه مطالبي موجود دی بیا بهڅومه پریشان وي الله اوظحت کې که داې کو بجنون الله لکومله لکوم تتفکرون کون استاج داېمو کوي که نه نوسمت لبشه نه ابتان اخپل عمل خرابوه ریاض دکلاوا کللاه ابتدان مل کو سره او مااخ ک اخپل عمل خرابوهاخ کې کوفه روشرکو کې خپل عمل خراب کې په ابتدا به اب وم خیال ساتي او انتها خیال به وم ساتي درمیان کې هم درمیان کې هم ولې کافر دا غواړي کنه چېستا اعمال کله دم کې او دارنګ چې تا خالي لاس د دنیا لمبوجي شیطان خودغه غواړي يا ويل الذين ينفقون من طيبات ما كسبتم دي جنا بیا ترغيب ولن او هر شي کول دانه تي او بیکار شه د الله په نوم ورک کرے ورک نو عمل کوي نو کرا عملو کا ځکه چې انفاق کوي نو صفه ستر شه د بل حق پی نی یو سګن نی ښا نی چې بل حق پی نو تل شه ورکوله نړۍ بوزواد شه دیوله ورک ښا بیکار ورکي هغه بوزنا خل نو سره شمالو نو کوي چې هم نه خرج کړي نو بیکار شه نه اخلي نو پرده شه ومل نو بیکار هم نه دغرانګه الله لپاره ورکې نو الله پر دې وم نو بیکار وم ناخلی ، پر دې شب وم نو ورکې پليڅه صفا سوترا کرا انفقو من طيبات ما کسبتم وم مما خرجنا لكم من الارض من طيبات ما کسبتم عام سرمایداران وم مما خرجنا لكم من الارض عام ذمہ داران چې د دکانداري کوي عام تجارتونه کوي او دې أغینه وم ته خرج کوي کنه صليختم روپې ورکې وم مما خرجنا لكم من الارض نو لسمايا شلم وم ولا تيمم الخبيث من وتنفقون او قسم کوې دا رډيو دي پليتشې چې دا غي نه تاسو وخت کوې ولا یا بیاخزي یعنی تاسو هغه ستون کاغله را پخپل حق کې تاله څو راکې ته نه اخلي زما پلانټه حق ده تاله یو حاج ور راکې ساده ني راکې نه ته نه اخلي جما حسن میره کړې تاله شکې دلی روپي راکې نه ته نه اخلي جما حسن میره کړې نو جلاله تا 6.50 ور کوي پليچې فور مطلب پاکیزه شه کنا او پاکیزه ماته استوی الا انت کو مزو فی مگر دا کی تاسو سترګې پټه کوي هر دنه شیشې نو سړيږي دغې تیکته Tale ose bekar shera kai nate na khli ha cho guri arasta sare bekar sare de dan chida sut da usul shi nuda ghat sut de adaund der awcha ta khwara da ghta تاسو پپټ سرګه واخلې وَعَلَمَ أَنَّ غنیون غَنِيٌّ حَمِيدٌ پوښي الله غني ذات کجاره تعریفونه شوې دي نو دا څه بیکار شېدون دي الله په نومونه مور کو صفاصو تر شو ورک شيطان وتا د انفاق نه ډوخو او ستاسو پیسې کمیږي نه نه پیسې نه کمیږي الله زیاته کنا ای وزونه درکې ا شیطان یری تاسو د فقر نه او عملکم بالفحشاء او حکم کې تاسو ته د بخول او د تمامو ګناوونو اپنا بخل کی دے لگئی، شرک کی دے لگئی، معصیت کی دے لگئی تدی اگر خبر او ری واللہو یعیدوکم اللہ وعدہ کی تاستا تا دے مغفرت منہو خپل طرف ناو فضل او فضل فضل شیشے زیادت تمام دے کنا عیک برکات تی دنیا کی اور سواب دے پاخیرت کی فضل برکات پر معلونو کی قدرانگی سواب پر معلونو برکتون وواچے تعالی ادار انگه اخیرت که بدل صوابون را که دی اللہ خبر و منکانا اللہ یعیدو کم مغفرتن من و فضلا وادکیتا تا طرح دی مغفرتن اپل طرف نا و فضلا د فضل د برکتونو د دی والله واسعون علیم اللہ فراغ فضل و علیم پوده نوته دی شیطان ممندی اللہ و منک خر چکا خرچی سر بستان مال کی برکت رازی دیر مالدار کسان بی لیکن دا و مارونې کې برکت نه فزول لګي بیزه بیزه لګي اس په سواله کارونه جوړيږي کله گاډي ارتوازي کې نو پاغي لګي کله بيماراني په قسمه قسم راځي نو پاغي لګي کله كورونه کې جوړه قسمه قسم نو پاغي لګي کله چې په غغم خادیاںو کې به ترتیب لګي خادیاں په راشي غامونه په راشي ولې داغه مال کې برکت نه کنا مغه بیزه بیزه تونه لګي او چې مال کې برکت راغی نو کار کې وراځي دا ځکه کې ولګي څاګстаў او پکار وراځي بیځه باندې لګي لګي ستا چې نږدې وای نو خو کیږي دا کار داسې وشي نو ستا مال دستا په ترتیب سره لګي بل ستا کار کې وراځي چې کوم شي تاسو ضرورت نه پاکي بلګي ګوره ډاکټر له تور کنا تاسو ضرورت نه لکنا دغه ني چې بل چالو ورته تاسو ضرورت نه لکنا خپل بدن باندې لګي خوراک باندې لګي ځان رس صدقه ستا مال په دغه دي سې ژوندونه براکت مال معلو د سر سره او معلو چې حالات منیول کې د کاپړو منیول کې خیر خیرات منیول کې د ته استعمال کې برکت دی او که دی اللاه په من شي منې نو بیا په چ کې برکت شته که نه خیر خیرات ساقات انفاق مرض نه والله واسهالم یو تل حکمتته من ورکې الله پوه من یشا چا په جوواړي ومن یو ته حکمت چا ته جوور که حکمت په خو تی خیر کره اوس ناپود دغ سړی که نه چې اد خواسی هم ت کوي د ریادې کلو سره م کوو دفی شو که نه کارونده خواسی نو په ګټه م کو نه کارونده ش عمل خواسی هم ت کوي ریاضې مکو نو عمل شو شرک ش کو کوپ سره م نو عمل شو. نود.. الله دا خو پو غواړی که نه چې به ګټې منې کاروندهول کوئ دا خو پو غواړی دریابې کارونده ول کو دا خو پو غواړی کاروندي ځیکم د دا خو پو غواړی انفاق ځ کوم د دا خو پو غواړی انفااقې وکم دا مخصوکی په سې دا خو پو غواړی یو حته ورکې الله حکت په شا چا ته چ غړی دغ بیا خرج کوي ومن یو تل حه چا ته چ ورکي ش پوه په دته خيري کثير ور کړې شه دته د عمل زم معلومي د عمل محفوظ کول زم معلومي دته انفاق زم معلومي او صدقات محفوظ کول زم معلوم ترتيب زم معلومي صدقات به څنګه محفوظ کیږي پرانکه دوه خبري خو دلیکنه بدر د موایا زباته مکوا صدقه د مخصوصه عمل به څنګه محفوظ کیږي ریا د کلاوي د پار الله د پار کوا نو عمل د محفوظ شه دا رپورټ د کنه اته چې دا په ومله اوښلا چې عمل څنګه محفوظ کیږي او صلاقات څنګه محفوظ کیږي نو فقادوت يا خیرن کثیره د تو خیر کثیر ور کړې شه حکمت فسرین دغه مختلف معانی ذکر کړي چې یوت الحکمت یوت الحکمت میشا ورکی الله حکمت چاته چوવાડી او چاته چې چا حکمت ور کړشه فقادوت يا خيرن كثيره د تو خير کثیر ور کړې شو نن ثوا خلق حکمت دي ته و چې بلاست غواده چا مو پاسو ته حکمت ته وړاندې چي سوغنه فرمانی دي الله کین دا اور آیا دا حکمت ته نا حکمت قران کوم کو دغه تذکيرهشته حدیث کوم مشته علما او دیږي چې مرا تذکيره کړي دغه حکمت ستوي چې ناسخ و منصوخ پی جنی کنا سو که ناسخ او منسوخ پی جنی نفقدو تے خیرن کسی را یا زین علماء وی چه محکم و متشابی پی جنی دا واضح و المراد دیک او دادیم مراد پڑتے دیتم محکم و متشابی وی ازین علماء وی مخک کم حکم را غلی اغی پی جنی روست کم راغل غلی اغی پی جنی ازین علماء وی حکمت نمراد اغر نبوت دیک اوزن یو فهم د قران دې د دې ته شو وس مې یو ته یو ته حکمته فهم د قران چا ته فهم د قران نصیب شي فق د ته خیرن کثیره او بل متقدمه علماوی د دې چې مراد ته علم او فقلا علم نصیب شو په دین نصیب شو اوزن علماوی ورعه په دین ته خوا پرزګاری په دین کې خشیت د الله رب العزت عقل په دین کې دا ټول حکمت ته کنا ازنه علما او حکمت نرماد العلم والعمل علم عمل نيوته الحکمت من یشا دا ټول معنی دی او ما یذکروا الا الله للباب و نسیت نقوله من غرا قلمن اقل من سده چاته جپو املاوسلا بر مثالونو سره ولا گا چې خرچه څنګه کېالام محفوظ کوي څنګه کاروندا لوم څنګه کې محفوظ کوي څنګه وَمَن فَقَطٌ مِن نَفَقَتِنَا وَنَذَرْتَ مِن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ هغه چې خرج کوي تاسو سره یا منښت کوي سمنښت نو په دې پاره باندې الله او د الله ی الله رجال لپاره کله ونی الله ځاتې او کړي ودک لاوی د لپاره ډیر شی کړه الله رب العزه د هغه حیثت کمي د غریب ایس اجرنی او مال من انصار انش زالمان د لپاره څه کوم دادي داني مخک سره تړاو سره مخکې ويمان فقط من نفقتن او نظرتم من نظر فان فا الله علمه نوزالم نه جاته کيره د کلاوه کئ نوستا اعمال به سوک څنګه سم کی ځان سره جاته کئ په غټو کروندې کئ مدا فصل به سوک څنګه کی او مال ظالمین من انصار کیس ظالمان دوپاره سوک امدادي چې په غټو کروندې کئ ریا د کلاوي سره صدقه کئ راه د ریا د کلاوي سره اعمال کئ عامال پس شرک کوي د ټولو سره ولاغه عامال ظالمین من انصار او صدقات ور کوي صدقاته کل مبرباده واه او بهترین صدقه غپټه صدقه ده بای صدقات د دې لپاره یو سړی اغال ځان من اطمینان حاصل لې چاې کې ریا دکلاون ناراضی ځواتنم نه کوي بده رجوم نه وي په خپل دغه من خد کلک تک کدی او خیر خیره سرګندو کو دبل ترغیب د فاران دیکو حلج نشتا لیکن دا د چدا خطرې ورته نو به پټ بهتره وکنه یل توب دو صدقات فنعمه هيا ک تاسو کارا کوي دا خیر خیرات نو غره دغه قاره ورقبل ته ترغیب هم شي دا پاغه صورت کې چې خپل ځان مونې دیت مینان دی چیرې ا دې کلا په کینارازي کی. وین تو فوهه او که تازه پټه ورک په پټه کویده تو تو هل فقره او ورکې فقط فقره اوته چاغ ته پې او تاته پې ف خیر لکوم د ډیره ووره تااس دپاره سرګند د ص د یو په یو دی پټه یو پهسططر ستر که نه یو روپ د ورکړه سرګ د ورکړه یو سواب میلا شو او دغهته پټه ورکهسط تر درجې ساب دی نوڅوک داسې د چغ یو په یو خوښي. وعندما يجب أن يضعوا صبابنا بريدي ومن يطلق الحكمة فقدوتي خيراً كثيراً فوق الدين لكن يقولوا أنه يوم يوم يوم يوم أخليك قال بيوم يوم ستر بي أغى يوم ستر أخلي يوبي يوبي ومن يطلق الحكمة فقدوتي خيراً كثيراً فوق الدين في ذلك قمق لك وكيف أخبر صداقه برباده وعندما اریا ریات سره خراب کی اقدا پکینی نو سرګند سره خراب کی سرګند خدمه خراب شلا کنه چې د نور صاحبونه پاتې سل یو راغې داتا صفاره غره دا نوې کټوران کو نو سیاست کوملرب کی الله بما تعملون خبير الله پاک کارون مې تاسو کوې خبردار ده ليس علیک هدا هم الملک ان الله هدی من یشا مې پتا مند رسول د خلقو ولكن الله يهدي من يشاء لكن الله رسي حقا منه اشو یشاء او چو دا دې الله دی دی دا کار دې تاو بیانو وکړه چې دې دې سره ګره عمل خرابېږي عمل حفاظت کینو داوی طریقہ ترتیب دادې اوس خپل کار دی الله دې يهدي من يشاء ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم اعمت خرج کوي تاسو مالونه نو فایداستا سودا وما تنفقون الابتغاء وجه الله او نہ خرچ کویتاس ہوماتن تفقون خرچ نہ کویتاس ولپغا وجہلا مگر لافرض رضمانت اللہ تعالی وما تنفقوا من خير اگے خرچ کویتاس سمال یوفی الیکم نو پورا بدر کرشتاو سدیاے لا تزلمون او تاس سر ظلم نکیگی کو ریا دکلاو بینو اس اجر نشتا پا پخلا دان سر ظلمو کو او سرگند صدقوی اورا دکلاو سرنین تا من با ظلم نکی گی اکو پو پت صدقی منو ازا و سر نشتا ریا و نشتا نو فهو خیر لکم دا یو پسط تردک و انتم لا تزلمون تاس و مقمن از ظلم نکی گی ستا ترتیب پس صدقاتو که سنگ چکای نو اول او اخیر دا چه نغا ما موصوله او درمیان که چې نغا نافیه و ما تنفق و من خیر دا موصوله دا هغه چې تازو خرج کوي مَا فِيهَا إِسْتَغْفَارٌ وَمَا تُنْفِقُونَ دَارًا نَافِعَةً آخِرُ كِتَابِكُمْ أَخِيرُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ دَبِئًا وَأُصُولًا آغا چیتہ تاسو ختکوی سمال رپربتر کڑشی تاسو دے وزن آتاسمن مظلوم نکیگی داس صدقات کایتن چاله بور کیدل فقراء الیذین نُفِقُوا فِي سَبِيلِ الله لفاظ در محتاجان و فقیران الله چیت سوک جہاد کې بندې سوک علم کې بندې سوک دعوت کې بندې لا ستیو 1000 باندې فلر دي وسنه لري د سفر پزما کمنې د تجارت کفارات ګټ د پارا هغه سفرن نا... طاقت مل لري چې وږي چې وږي نو هلته پاتې کیږي مورشه پاتې کیږي لا ستیو 1000 باندې فلر دي وسنه لري د سفر کولو او د تجارت پزما کا يحسبهم الجاهل الاغنياء ګمان کوي جاهل خلق دا مبارک دا غنیان دی خپل اخ اخپل حال نا قول فعل اتبار سرک اغا اخپل اختیاج نسرگند دی چا تویناو نکی چیز غریبی ما او حالت و مخپل داسی نجوڑی چا پینسه سری دا چا لمن سری دا چا بوتان سری دی چا توپی سری دا یا خلق وردگور دا خود مختاج دا دی زمانه دی نه پیسه و سر یون نشتا لیکن لباس نیم پتر نلگی او دارنې د دا قول پتن نه لږي نه چا تهوينا کوي ا حالت داسې سر ګډی چې د محاجما او بلې غاړی نه جاهتون پتن نه لږي یا محمل جاه وغنییا د خپلهناوم نه کې چې غریب د حالتتون داسې نه جوړئ چې خلک کوی دا غریب دی بلغاړ نه خلق تو پ نه لږي چې د غریب دی دا کمال چی دی که نه چې د قولون داسې دی د د دا دا فیون داسې خلق خلکو حالاتتون داسې دی. یا خصمهم الجاهل و گومان کې جاہل ددبره کې خو ایسرې کړي کپڑے دې شان او شوکت سره دې اده محتاج یو رپو سره نشتا لا یسته تهوند ګورا تعارفهم باسم یا خصمهم الجاهل او غنیان گومان کې جاہل خلق ددبره کې غنیان دي مړ چاته وینان کې چی پتهولګه زروت ایشټ کنه مینتاو پفه وینتاو په مطلب دا ده دواجی دې ځان بچ ساتل نه حرامونه ځان بچ ساتي د حرامونه یا ځان بچ ساتي د سوال نه سوال نه کوي کنه دو دواجی دې نو غوښټونه تعفف ځان بچ ساتي د حرامونه حرامونه هم ځان بچ ساتي او بلغاړه نه خلقو توینا هم کوي خپل وسره ستدې هم نه تعارفون بي سیما هم پیزنیم تا دو لرا کنگسی ما هم پا علامون د دو سرم دا دو خاص علامی دی او علامی علماو ذکر کردی علامات هغه خوشو و خوزو دا شد دو دا بدنونو نا ادارنگاندابونو نخکاریگی اغا زیادوال دی مخونو دی اغا زیادوال دی مخونو دی اغا خوشو و خوزو یا اثار د سیدود پا دومنی یا دین علماوی حبت او روحب دی حبت و روحب ته چوینه په تا و روب راشي ته هداه پته نه چې زماده وجره زاسړې مرعوب شه دمنه روب راغې تبا انا متاثر شه نه به کول کړي نه به فعل کړي حرامو وېزان بچا تله علامه ای دادا چې خشوع و خذوع اثرات په پې مخونه به ایزړ وی ایکسپیشو غري به کړي اثر د شهيدو په پې بلغه نه هبت او روب ته تو وینه ته من به و هبت راشي او تو وینه تل پهوله کې دغه سړیې خرچوکه نه استاز ک او تن تا د یو دم یو درزوش شو دي روب در منې راغې داررنې چ دغ ظاهې شکل نه متاثر شې ته دغستا د خرچو محل دی که نهله تا ته و په دمن اوسوکه نه ی ظاهری ته و او یو الله تا ته وښ ظایده دا به مقدم کې که نه تاعرفو لا يسلون الناس الخافا ففسلين لك مجاهدين او دارنه چې هغه دغه طلبه د علم دین چې کوم حاصله دي هغه ټول حال دغه دي چې خلقو د خپل ضرورتونه نه اسکار کوي لا يسلون الناس الخافا نو نو غوړد خلقونه به ضرورت به حاجتا یا پزور چې قران و معنا کوله په واځ خلک هر چا دخل نه چینګي لا يسلون الناس الخافا نو غوري خلکو نه په وازه خلم چې غی نه خلکو ته ادارنګي په خلک باندې زور نه کوي اصرار نه کوي فما تنفقوا من خیرین فان الله به عالیم هغه چې تاسو کوي خرچه خرچ کوي مع الله طاریم او نه خبردار دي کنه نو ديږي کدو دوک ظاهر دا تا د دنیا او د اخرت دواړه کټمې لاوښله او د دین شاعت کې دوم اسا واغستان مجاهدین له جوړ کړل طالبان له جوړ کړل دین خورول کې دې سواغستان او علماء دي سواغستا. او طلبه ولدي ورکل نو دینه حفاظت کول کې دې سواغستان دیني حفاظت هم صاحموارې ده دین خورول هم صاحموارې ده برلاراست نشي کولایټ څوک دکار کینو غو سره تعاون که نه او ځینفاق ترتیب او طریقه الله دین انفقوا مالهم ورکی بدولک لیکن غا دکلاوي پکې نه کوي الذين ينفقون مالهم بالليل والنهار څخه خلکې مالونه خپل بل لې او نهار په پښتو رزګي سره وعلانیا په پټا او په سرګندا سمه تشहीर ضرورت شي نو رويته نګوري نمړد و روانه او کومه میډيو ولا بر اغوړم دارنګ چې نو غوا به تشहीर کومه دا او تیار ده نا يوفقون مالهم بالليل ليل مقدم ک پټوله کې د پټ ورکول دازیات ازيات بهتر سر رن سم مطلب اغای ام مقدم کرده پا علانیه مانه نو شپی ورکا دیکھ ریا دیکھلاوان نیسته او نهار که بی اختیمال اشتی کنه چې سوک دیوینی نو لیل مقدم شو په نهار باندې شپې خیراتونه غور دی در روزنا سر رنگ په مقدم شو پا علانیه مانه پت خیراتونا غور دی در آلانیه نو تدا کارو کنه نو دیبا روز کئی آلانیه با کئی مظاہر دا ریا راغ لپکی ریا شبه چې را شي د ب چې د ټګ صفان کم سانلیاب رییا چې راغله ستا خ راتونې داسې لا لکه شبه چې راغله او ګټ دوړه لا وکړهشی پاتې نه شو او بیا ګټوخوا دا شډله و ګټ کې کمو مند کې خاو بیا هم شي که نه داخوا ګټه د هشي پاتې نهشته لو تداشو کا کنا سپرمنه سپیو کا دا دروزنه بهتار دے پټو کا دا د اعلان نه بهتار دینو په لوم اجرم دربهم ولا خوف علیهم ولا هم يحزنون انفاق نه کې شت کې انفاق ځان نو ور بل نو اخلا او تا ته حکم داد انفاقو کا خپل پیس ور کا یو تن راغاته وی دوغه متګه ما مخارچه پیو کا انفاقو کا خیرات پیو کا هغه تا راغه وی دوغه متګه مال قرض تا وې زر په راکوما به به دو زر راکای ګټ تا ته حکومت د محتاج راغې تا ته یې زر په قرضه راک، خلاص رسېشته ته په صدقه وکا یو طالب الله دغنه ډبلی راکې زوان هله وظافن کثیره اته څه کایټ زه هوتال راکوما لیکن مال غربت دو زر راکای خان هغه مختاج ده نو ته سود کای نو ځوان می صاحب مخکې ذکر کو کنه ذینفاقین وفلو مجروا من ربهم لا خوف علیهم ولا هم يحزنون صدقی انه نسو يبحق الله الربا <سؤال> ما لهم ختم شو اخرتهم برباد شو با خبر ذکر کی کہ الذين یاکلون الربا اه کسان چی لا يقومون ان و پاسر قبرونا لا يقومون نو و پاسر قبرونا الا كما يقوم الذي مگر پشان د پاسے دو دا غ کس يتخبط او شیطان چ ګړډ ورټ کړی واغله شیطان مینل المس دوجد له وانتوبنا ته مسکولونا شیطان څه مطلب جنات پیراګل لیک نو د پاسې دې اوس نشی فاسین ورتاویږي خلک نشی مفسرین لیکي دی آیات ما دا معلومیږي چې جنات پر سړي باندې اثر کول شي دا غ بدن تتل شي ان شیطان یجري مجردم يتحبط الشيطان من المس دا مثال پېښ دنیا کې د اثر کله بهد قانونه کوي کله شیطان مرګره شي شیطان اوس پکې نونو ته ده کنا اوس هغه قانونه ده کای چې کوم غواړي ولې شیطان خود د پوره بدن قابو کړ دې وقیدنا له قرانا چې د بدن قابو کړي شیطان په مرګه وچلیږي شیطان وې کینونه دې وناشي هغه چې او درې کڼ دې ولادي ولا هغه قابو کړ دې کنا د خپل مرځې نشي چلي دې ډېر غړي دې ګډ ور شو دې دا, دا غرانګي او د چران هغه معلومه هغه شیطان په مرده ور نو دی و آل توسل خلق به زی اخ خلق پلا جنونه راخلی نو د شي شي په تیرا پاسی داغه پاسی دین شي د تمام نظام ختم شه جوړون لپاره صدقه خود نه دی ور کړی کنه بدن لپاره صدقه جوړ لپاره صدقه الله په لون صدقه د عمر لپاره چې الله ان نیمت مال راکړي د دامن نیمت مال راکړي دا هغه تمام ګډ ورتل کوي تخبط او شیطانونو ګک د له شط ن م دوج د لیونوب نه د داسې ګډ وړ دی لا یا نو پاسې د قونه روغ موټه دوج د لیونتوم نه دوج د م کوله د شیطان نه داولی دنیا نظام خراب شو اخرت کوم خراب شو دنیاېولله خراب شو ځکه چېغاار سود خو ختم کي که په مخه خوونه ځي پهقطته را اخره ته مخراب شون دی هغه اجرونه ثوابونه نشته دالکه بیا نه دا په دی قالو دی وینمال بیع او بسل ربا یكن بیع تلاق مثل ربا داو پشان دی ریبا دا تمونغه ربا نه منکای اوای بای جائز دا دال ل صورتو شه تارار فشل ورک نو توه ټیک ټاک ل شه تاراو اپشل ورک شل من خرص کو تویدا بای دا ټیک ټاک نو دیو ربا کې څه फरक ګالص روپې وا ور کړې ابهشل تنو اغستي دا خو یو شهید کنه لصرو پشهل منی خرصول الص منی اغشل اغسکل دا ډول خو یو شهید دي به ورتیک تا کنه بیسپه ابيزاوم یو شهید دي هغه په دا په سلوری ګرځي سره لکای دا سره لکای دا هغه خوراک کین داون خوراک کئ یو شهید نه اصل حکم د الله دی الله وی به جائز ده لس روپو شه شل خرسونو دا ټیک دا لس ور کاشل د پیا خلند دا ټیک نه اصل ده الله حکم دی دا نچ توصال سلور رس خپوت وګوري سلو ور خپوت وګوري نو بیا ډیر شيونه وسلو خوګر دی په ټوله حلال وایا او ډیر شيونه په څنګه والو دي دا کونتارون په څنګه والو او دا چه ناګه ټاپو سم په څنګه والو دي نو کونتار حلال ده دا غيون د ادم دوه اغه او مالوزین او داو مالوزین بیا خو دا ته حلال ویا کنا دا س نه دا موم دا و چې دا دی الله حکم دی چې الله اې دا شی دی دا جایز دی دا ناجایز دی دا دی الله حکم دی چې رباب نه کوي دا س منه وشل ناخله بیا کا کنا دی الله س شی پشل خرڅو بدله الله حکم دی کنا وحل الله البیا الله حلال کرد دا بیا او حرم رباء او حرام کړ دی سود نو تو یې جیدایو شې دی انم البيع مثل الربا دا څنګه نه دا زکاله بی حلال کړ دا او سود حرام کړ دی حلال او حرام څنګه یو کېږي فمن جاء ومولتهم ربي چاچه تچرا غ نصیحت طرفه دربد دونه فن ده دې بازارغه نو فلو ما سلف دل په اړه چې کوم مخکي کوم تیر شوی دی سود حکم راغې یاره اوس مخکي د کوم سود هغه ستړي ختم شېده او هلون او اوس باقي کره ما سود منه پیسې راکړې او سود حرام دی. رسول الله ما تراکات تو... او سود تا تپاتې او امره اله الله مامله ددا الله ته حواله ده او من عادت څوک چې واپس شه حلت سود تا الله حرام کړو دې باد راغې مخکنه خبر اله لري فله او رسول الله هغه دده دي او څوک چې واپس شه حرمت تونه چې را دا دا دا سود حرام دی بلکې حلال یو غنونه فاولای که اصحاب النار د خوندان دور دي او په خالی دو نور کې وامي شي رم حق الله ور رب ختمي الله سود دایي کې برکات نه کنه وایو په صدقات او ذاتي صدقات عقل تقاضا خدا ده 100 روپے ورکړل واغ ساده خو जात سو عقل تقاضا خدا ده د سره سلوي 50 تن دی الله په نوم باندې دا کمي شوي اقل خدا وي لیکن بلی غنه الله هیڅ لا ده چې نظام منې څوک چاليږي نو دا غمال به ختميږي او خیر خیرات د صدقاتو نظام منې څوک چاليږي نو دا غمال به جاتیږي نو تد الله حکم د وګوري کنه چې الله د شویل حقیقت کوم دغه څه ده او څوک چې سود کوي دا انجام ګوري اخیری هغه انتهایی قابل رحم او ترسوي دنیا دنیاون बर्बाद شلا او اخرتون बर्बाद شو هغه مالونه چې ډیر غسلو پغې وای غاڼې کولی پغې وای سودونه کول اغه ټول مالونه ته نتا لو شي دا زکارونه ولې دور شي دا چې مرزونه ته پیدا شي غره ما چې یو ډراپ یو لاک منو واغستم نو تا غریب څنګه رسو دا واغستم دا مستانو ځکنه درا دان لریږه نه رک پکارو نیمه ان چې رک دے ادا په یو کروڑ منيو دا ګوردا فعلشلا ابي من چېن درې کروڑ ولګي دا ولګي کنه ویاوازې فالقي پاتې شي هم حق الله الربا وير بصلاقات ادا غریب سره دېک کول جن تی ترک ک پاناډال ګولایونه د غستیدان له رباطه د ژوند کینو د دی روکه کوي د یو ګولایونو د خوڑلې او کروناو پټرافونو لګي یم حق ریبا و یرب الصدقات والله لا يحب كل كفار نسیم پتو لګي د سټ حلال وي د غټ کافر دی ګناګار دی ان الذين يعملوا الصالحات يقرنها كسان تيماني راوړ عملو د شریعت مطابق چل قران رحم الله دوی امنو د صورت داوی ترجا کوي آمنو ایمان راوړه چې سود حرام دی آمنو ایمان راوړه چې ریا دکلاوي په عمل کې نه په کار عمل صالحات عمل د شریعت مطابق وقامو صلاتا او پابن شریدين واتو زکات ادارنګې وریک زکات آمنو عمل صالحات پسې راوړی کنن دا نه چې داو ایمان داو د عمل لا بلکې سرګندې ووم کنا وقامو صلاتا بدني عمل بسرګندې واتو زکات او ا دانګي مالک عبادت پر سرګندۍ الله ولي الله مجرمين درب بلا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا اي الذين امنوا اتقوا الله اي مؤمنون وذروا ما بقي من الربا فريدا غچ پاتي دي سودنا کاروبار سودي اغه نظام پرګیدای کیстаў چاته سودي پیسي کنا کرا سول مال سره پرېدې به هم ټیک تام کرا سول مال سره نه پرېدای دا سود خپريګیدای کأن كن ان د دې لويس جاردن سود خور د پاره فایلنم تفالو کتا سودا کارونکه یعنی سود پرې نه کو د زرو ما بقيه من الربا معاملات په سود حکم راغتا سم معاملات کړې کردی کړې دي هغه مخکینه ولاړل هم پاتې پری غفرید کنه دا یومیاشته معاملې زرو پاره کوي بلی ماشتې کو بیا زرو پاره کوي روز حکم راغې یومیاشتې رشیدا خلاړل نه پاتې میاشتې نه هیڅ سود مخه اګه صرف دا اسی تا ته فاتیک دا 200 روپي واخلان د یو مال چنو به هر میاشت 200 روپي راکاين نو یو میاشت واخستو به تور مثال بیا حرمت حکم راغی نو بل پرې د کنا و زرو ما من الریبا تمام معاملات ریبان اور پرېګیدا کدا ستاسو نو کو فازنو خبر شه به حرب من الله و رسوله فجند الله د رسول به تیار شه د الله سره جنگ کولا ته او رسول سره جنگ کولا ته دې آیات لاندې مفسرین نو چې محشر میدان کې وا صدخور تا ویناو سب سبا وی ورتا هو صلاحہ کل الحرب تو خو جنگ لروانی تاخل اصلاحه جنگ لپاره رواق لوس میدان جنگ ته روانه ته هو صلاحہ کل الحرب جنگ لپاره خپل اصلاح واخل کنه فازو بحرب من الله ورسوله په صدخور سره باندې جنگ کوي او دیکل کولی شویا صحابه چې دایا تو او ردل زاون طاقت مستجال الله او د رسول صلی الله کو هر صفات وينتم فلقم رسوا عليكم کتاس توبه وکړه کتاس د لپاره اصل نه مالونه تاسو دې تاسو 100000 روپۍ ورکړي په سود باندې سود حرام شو تاسو توبه وکړه د سود نه مستر رسول الله خلوص دې کنه لا تزلمون ولا تزلمون لا تزلمون تاسو بیا ته نه کوي په قرضداري باندې ولا تزلمونا نو تاسو باندې ځاتې کېږي د قرضداري طرف نه لا تزلمون تاسو با مقروز بان جاته نکوی چه لاک میرا کرد و دو براکی ولات و زلمون نا باتاسو من جاته کی گی چه لاک تاسو ورکرد ایگه پچو پچاس نشی براک ولی مقروز بانی و تاسو نکوی مقروز با پتاسو نکوی ولات و زلمون اپتاسو بن بیوم زیاده نکوی چه تاسو راس و مال کیون که میراولی و ان کانه زو حسرتین که ویدا قرض دارت فنا ذراتن الا ميسران مولت ور کل جاغه تا الا ميسرا تلمل داري څنګه مو کر چا سرنيستا وان تصدقو خير لكم و قطا صدق مال ور تپريخ نو دا ډېر غرضن كنتم تعلمون کې بيګي خير لكم هغه قرض هغه ستيني خو نشته وسره کنه چا سري هغه قرض نه خلی دا خو سړي به ډېر عار بي کنه شرم احساس کوي هغه او ډېر پرېشانې چونته وماله پیسه را ک پکار دي هغه ځان لګټه کنه دا وډه شرم دی چا خلک سره ده دینا بیتانه غواړي خو څه چلې کنا بهتن هغه زر نشته اتي مال وبیا 2000 راکاي هغه زر نشي پیدا کولې نو 2000 و دې کوم پیدا کینو مفلوج شم نو هغه دون تبا کزان دوم تبا ک هغه پریشان ک زر په دې 2000 بغه پیدا کئ ځان دېون پریشان ستا استاد مالونه ختم سل يم حق الله الربا ختم سل کنا اتر تیبونه داسې د ستا و کنی لکه بیاو حالات بل حالات یو حالات بل حالات خللب پ ډاک په پ قاقسم طرقی که نه دغه مال ځای کېدو بیا چېغاکوفر ش کې لږي شرک طب یا که نه س معلوونه بیا غلت ل کې لږي که نه منو من به لږې په لختتو به لګې او دارنې چېغا فجررو به لږي بیا جمعتونو مدرسو مجاهین او طالبانو د من بیا نه لې که واتقوا یومًا ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وعمل لا يظلمون ويرى گای هغه راځنه او بګر ډول شي تاسو پایې ک الله تا به په ورو در کړی او په ورو ور کړی شي نفس تا بدل دا عمل چا کړ دې و عمل لا يظلمون او ظلم نه کیږي تاسو تخور دی او یانګد الله نن په اتفاق تو مفسرین سرا با اخری آیات ته اخر ما نظر بل آیات به نه دراغری اخری آیات دقت دې ا دې کې تاسو یوې ګرات مکه رسل خبره ذکر شو د ریاض د کلاوی خبره ذکر شو ورته کوې امن ترجو نفی الله وړېږي دا عذاب دا غرض نه چا پهس پکړ شي پایې تاسو الله تاسو خیر خیرات کړې دې التنشتا تاسو عمل کړې دې تاسو سود کړې دې دغه وبال دې دغه وبال د تاسو به کې لکه به هر عمل بدل ملاوي کې نو به وسه کوي عملو لسمون سود م کوئ بیا و کوي سودونه پرږ جو اوبل سره بیا او شررا وکئ اوس غ ترتیب ي چې ستا بیا شرا صحی شي که نه ترتیب سره سود پرېږ ده بیا وکه بیا بیا د شریت ترتیب سره وکه خپل ترتیب سره نه خلک چې دغه سگانې کوي کوي بیا په جګې لکه تانکېته میلا انکته دو کالی او بیا چې قسمونه شي پررانونه شي او می شي پرول شي رټ را اوبا او دا کاتی داولې دا ایيات مسلمان عومې نو اس پر شانانی او ما کله کله مګور ته واممی سړی دوکش شيمی سړی دی هغه دوکش شي زه خفه شو هغهته پته شته که نه غ پته شت دوکش شو هغه د کړ دی اممی سړی دوکشې د هغ پر قې ډوب شې اګه دوکشه داګه قرضې ډوبشلې هغه پریشان نشو او مخې قرضداري انکاریان شل امی سړی زه خپه شم mula سړی دوکشه زه خوشاله شم داګه قرضې ډوبشلې نو زه خوشاله شم داګه قرضونه خلق انکارونه کوي زه خوشاله شو نویدا ولي چې ماي mula ته په تا دکنه به ته حال نه زیات نه پوي کې چاله وې معاملات کوي نو د څه کوه اته خير دی عازنه ګواهن نشه مليک بیا غی انکار شي قرضې د ډوبېږي هغه وي مي پرزول شي چې مولا سره دوکشي نو زه خوشاله شم چې خوشل امي سره دوکشي زه خپه شم ولی هغه ته پته نشته مولا سره د عقل نه سره د پوهنه چې د آیاتوم لسته ده هغه غلط معاملات کوي بیا چرن خپل ځان سره لیک نه کوي او بیچنے کواہن پو بی اعمل اندنسی بی دادم مال غر کی گئی کنو خدا کنا د خپت ادا دا بی خلاف کی ہا دا زمانت تے دا آیات دا دی خبری چی دا دیم مطابق یوتن معاملات کی دغه گبا یو روپے من غر کی گئی انہا بای را جنگ را جی دا آیات مطابق کاروبار نشتے معاملات نشته هغه جنگون امرا جی دا گبا روپے من او, آو、آیتونو نو تجربه مکوی اصیه معاشره کهو گره ای چا معاملات خرابی که جنگ یا گره یا غیمی یا پرزولی او چا و این تب تم فلکم روس و امالکو مالاو اس چل خیئی که دا چل خواه که زاند غیمی جوڑی نورکا پلاس و گرد پا خپو ور پسی او غیمد اسپو ور پسی پلاس ورکی بے گردی او بیمی و سر اومی لکا جنگ جگری و سر اومی تا دوکان که ناسوی خوش آلائی من دور کرم اوست هاصلی پریشانه من وجه صدر چل صدر پا کار داوی چه اغستا احسان مندل وی شتا شکریه دا کده او راغل وی تالی دا شیر اکده وی خط الوقات خب حال شد وی اعتماد پاگون خر آغل وی نتا خوش سره سر وارکه اوست اپنی پریشانه ولی جودش لی اوستان نظام تکنه دی تا نظام ټیکل لري کنه تاغه له دوکا ورکړه تاغه سره زیاته وکړه تا, تا, تا شری قانون په خودو سونه سره نقصان به خو تا کړی کنه کینی مزه کیسړه ولار دې داغه خپما تیګي داغه ګته غشيګي داغه سره ماتيګي او چې چل وکړي کنه ځکه مانځکي خپما تشل بار وایي چل کړي نو دیم په مانځو ولارو سړي ولا ډیس لا پرې مات خپای او چې دې شریعت مطابق به شریعت کوي و څنګه به څنګه په کې راغلی بیاو شریعت الله نه پوي ده الله یوچل خوده له هغه کې به جنگو به دا مطلب شه قانون خیتا تا یا الذین آمنو المؤمنان اذا تداعون بيدین لنلاج لمسمى کله چې تا سودار معموله کوي یو بل سره علاج تر تر نیټه مقرره ان وفق تبو لکای ویلیکای حوالہ خبره ده او دار معموله دا اټول او غداه یاد ده ورام کې دومره بل اوګد آیات نشته پادش شمس الدین صاحب وروه علماءوي تعالي الله اوګد آیات راولېګه ته ته ماامله کوي نو صبر وکاي څلو کوي اوګد صبر وکاي معاملاتو ته کې اوګد صبر غواړي لکه دا اوګد آیات ته کله چې دا سه ماامله کوي یو بل سره بيدینن یو بل سره تداینته ماامله کوي دوادار یو بل سره الاجل امسا ماتر نیتی مقررین و فکت بوهنو وی لکائی او چلو کی دکاندارو ایمالی کل لیا گاکو ایمالی الله لی اللہو اینا داشی لکنا دکاندارو متحم دے سار دیم مدعی دے گاکو متحم دے دیم مدعی دے دادو خبرو نه نچلی کی والی اکتوب بینکم کاتبو بالعادل اگر صرف اگر دان سر کافی خیرا لس لکیا کشن لکی غرب دسته سارسا کپی بیسوک منی سارسا کپی بیسوک منی تا تکم لیکن یا دیکن ملیکنین یو در مخ دکاندار سر شبت نو یو پرچی ورطلاعنی شے یو دبی لپن چای رولید چای رولید بیزی تفاکی لا стало نو اگا چای مګ <مانگ> درې رونو ندرې ورډ پسی دې کول ور چې دبه یو او کاته درې ور تنو نو ندرې ورډ پسی دې کول ور ا چې ټراګل دي مازه کډی کول دي ها بل ا چې ټراګل کنه دا چې ټراګل یو دبه درې تنو پسی ځکه الله وې نه دبه هم نیلي کې دبه هم نیلي یو عادل چې هر کوم وکړه راشتو لکا نو دا به یې کې به ردو بدلني شي کوله کنه وَلْيَكْتُبْ كات كَاتِبٌ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ پتهولګې د دې دوارونو علاوه بل سره وی دا لیکب بل سره کوي نه ځای آپاشي خپلان د کافي شي نه نه ملکي او ساری بیل کی نه نه کومه بل ساری زیاتې صاحب نهږي ډکو پریشانی کنا کاتب بل عدله ولا يعب کاتبن اوس کاتب ته انکارونه کوي لیکون کوي یكتب كما علمه الله لیکو کې ده پګ پا... کما در... علمه الله لکه څنګه الله د تعالی مرکړ ده نو فل یپتب نو دې لیکو کی کنه دې انکار نه کړي دې خلکو سره احسانات کړي لکه څنګه الله د سر احسان کړ دې کما علمه الله نو فل یكتب دې دې لیکو کی کنه پکاولا ګرا ډېر مامري وجودار نه کړي لګي وکړي زیاتې مامري دې ودار شي د پریشانی ایسمه زکاتی مو جوړا ایسې څودارونو مکو وا ولې اغه لو دې کاتب کوم له پیدا کړي پل لگے ټوله راز دان لا نوڅې بتاتنه سي عادل ست کاټي وی یو دلو ماامله چې هغه ته را بل زلفل دا نو کار خورې رستا لپاره لیکم مطلب د چودار ماامله باندې ریکام وکای ا کاتب به ومنه تنګي ولا یا مکاتبون یکتما کمال اللهم انکار باندې کای نه چولي کېل ک څنګه الله هغه ته لمور کډې احسان کډې نو دې به کای فل یكتب به کای اوس بل غلطی داخ خلق سکی یو په خبره لیکي مشتری ومنځ سره لیکي او بای ځان سره لیکي دواړو خط کې به فرق کی دا دواړه په طرف شې درم سړي منی لیکي یو بل خبره کوي هغه دا چې چا حق یې ماغه لیکي لکه دوکاندار حق دی کاته بو کا سره پروت دی نه دا ترکیب نه دي بلکې وینا لک چا منی قرض دی هغه بتیلک کله فلان کې ما ومن دوبرې پېدی نو تبدان وای لکه چفلانکی تا زما زر روپي ديوليكا دا بلکې دا سي بووي چې فلانکي مامني زر روپي دي داوليكا دا ولتا دا واليوم للذي عليه الحق او بيان بكي د قرضې هغه کس چې 파غمني نه دا چې چې دا چا قرضدان او تب عام د ديګ غلطي لكه چې چا قرضدان وغليکي او چا مني قرضده هغه سروني لكي نمونه به لكلي لبې غوي ما جوړ شي ما خدمت لې کلي تاخو لې کو خا نه غرسره خوينه هغه وګړه کا ته مسودي هغه ته څو پته نشته الیک چې ناګه چا کړز دی هغه کی چا منې دا هغه سره پته نشته ولې تق الله ربهم کو دې رګ الله نه رب د دې پر دې وي زر پېدنو زر جو دو کمی دي نه کنه ولايه ک د ند د دین شي شي فین كان بیا هغه ککس چې په غامې قرض د سفه کمقل دی او ظعیفاً یا کمزهدي او لاستیون الله یا وس نه لري چ هغهه بایانو کې دی په خپله بیا اون دوکان در ته او چا قهغته بیا جاازت میشته بیا بهڅوکېفلژوم ل ل فژوم لیل وللي بعاد بیا به عملاتې د دووللي بیایان بکې د ولی ب ادله چې زما د قسمې دومره پیشیشي د ستان پیاوهم مليکه هغه سره چې څه قرضه داغه به مليکي به و ډېر افشي نشي لیکله د دوه لیبر افشي فل يوم للولي وبالعدله بها الله سو ويشت چې دوه شاهدین مر رجالکم غواو نو سو غواهان نو سو ب مر رجالکم د سړو خپلونه رجالکم د نارینه خپلونه دوه غواهان پدیمنون سو اوس کله چې دا ترتیب شروع شي کنه ایس جګړه به نشته ایس پریشانی به アルカテゴリ کناول غوړی دا پیシー تاسو لیکلی تاسو اوري ختم شو طاوله د سره بیا کړدا تنه راغله هغه وو تاسو ویل کنا چې مکا دا سره بیا او خلق پدی جلی تا ورول دوه سو دا والی ور کړدا دا وې می جوړی لکه او لګلا شه سودا تنراونا سودا وڑی وڑی هغه چې بیا شل زریشی ورول نن دومر سودا ورکی نو نې کيراله گبهکن ورډ کملاله گبه شل کو نې کيراله گبیا دا غویمی وی دا آیات مطابق چې ماامله چی نو وخته سر عمره په پریشانی نی ور الله ویل دي کنه چې بیا هم پدې کې پریشانی را لیدل خلنان په یو دا مطلب بیا دا مطلب ورنه سبا تمام نظامونه د دکاندارانو خراب دي په دغه منله کازان سره کاته ګوکی خي اجو کته کې او برکې نو لیک دکاندارو سړی ورته ویل کای 168 روپې پاتې دوري ما راکړې 66 روپې پات وشلې هغه وویل کې 160 چه هغه چیرې اخلا د ژو په تاو 160 ریکلې و تا نو ویلې 167 و اخلې نه دا دغه ترتیبونه بیا چې هغه کوي لکه تاسو کې دا دا دغه دې غره د عادت کوم را صفاس تر خبرې کوي د ویو زم چي مولا سره دوکشي زه دو خوشاله شوم لکه دول د سیم اولاد کړه کړه دې توبته نو باسه مکه وبیداسي کوسته شیدو شهیدین من رجالکم فین لم یکون رجلین دو سړی کا وهن کا ولی پتو لګیدا بازار کې وسړی ګرځي خځه بازار کې وا سړی کوي خځه نه کوي مجبور از نه نه دا څنګه کون دا دا اې ته اجازه ستدل کا لکه نا یو ني ویداسي وی او د ان مارکتونونه جو شې مارکونه یو مګریې چې بررام ځنا ن اوګی ک د کويلی شننا مرکتونونه دي اوګ اقتاد ک کوي افتاد د پینډی کې کوي او بیایر ته غون نه راځي برډرام کې کو لول دغه بازار وله ه راځي بازار ته نه تو خلک پیژ که نه او ما شوتهوللی خیر دی او پافتهوللی هې پیژې ن دلته نه را ځي او بل خارتهجی ل بلوا بلخارت جي نا سولاگان وب سړې کي ک مجبوري دستان ضرورت ته وجنته ولې هغه جدا شره فإِن لم يكن رجلين كنئ د ناری نارینه فرد لوم و مراتان یو سړې د دنانې مندغه چا اچانا تر زو نا چستا سو پسندې مون شواهدای د گوانو نا پتهول کېله پنګان بیکار خلق ماسره گواښته د خپل مرده گواه پېشکې نه دا ولې د دنانې انتل چه خطاشی یوان یریشی یوان فذکر احدا و مل اخران یاد وکي احداهما یود دون الاخر ابلیتا جوا کهی رشوا یا خطاشوا ما بلیتا خبر یاد ای کنا ذالکم اقصت عند الله سوی اقصت عند الله ډیره دی صاحب خبره دی الله په निजामه واقومو لشهادہ ډیره برا خبره به اونکی شهادت لرا و ادنا ډیره قریب دی ته الله ترتابو تاسو به شکونه کوي چرتا دا زي مطابق تاسو معاملات کوي شت بدهوم بے ناراضی چل وکېګم شت بدهوم ناراضی الا ان تكون تجارتا ها کې تجارت حاضرتا لاس کولاس به د هغې لیک حاجت نشته کنه ته ډور نه بینکم څاړ راړې تاسو بینکم وکړه نه خپل کې دا شپ وسو د پزروپای باندې 80 روپای واخلہ 100 روپای دی ور کړی اوشه تډیرونه بینکم فلیس علیکم ذنوبنا لا تكتبوها نشتره گناہ پتہ سو منی چې تاسو داونی لیکای لاس بلا شی لیکنه لیکن دا دا چې سار دیشکای عمر وخت راوت شي سار داشه پرده هم کې دی شي غوان پهونه څه کنه وشه وا شهدو ادا تبایاتم بها کینو غوا پهونه سا یو مختسر چیزونه دی پتوري مثال ته روپي ورکه ټافي اخلي عايسګيته ورال څه کوي دا نه مطلب دا ده چې کوم کې سار پرېشانی جوړيږي پرېشانی جوړيږي نو هغه کې ته غوانو نه سکنه وای شو داتو آیاتو کله چې تاسو به او نو غوانو نه شي ولا انزار کاتب ولا شهيد دې یو بل قاعده ذکر کوي قانون اقام داده، چه еёتان تростعوی وولی کا، ناغلی کوключو، ناغلی کو که کمولو مندیش اکل بو س ô زیاده، یا زیاده اکل کل بو سال و دکمیو我們 ثبت اگه کمولو از زیاده، او ناغلی او شدم اجتابات اسا رمعت او چه و کاوان و کاوانر نور کهی، او بحق که خسالam درست اتباه اغتيدی او شده، تعالی، نколا ی ضر به نهور کولی کاب ته او بل دا ولازاررهاتب ضرت به نهور کوي کااتب هم معروف مجوول دواړه له سر لې کې لکنو اخپل م لکې دا به هم نه کوئ کااتب توف نه بهغم ضرر نی چې کوم لینډ ډین کې د قسان دي اوغ ته ضرره وړئ کااتب به هم ضرر نهئ لیکن کاب ته به هم ضرر نهړئ که نه چغ خرچ شي د کرا لګ د زیچ نو تاغ مجبه کوي په کوله جااته ومنې ولا شه د نهګوا هغه ب وخته طلب کوي ضرورت نو ته را شه تا زما کار دی ستا مخیز فرفلانکې معامله شووه هغه را شي هلکه ز به غ کیس کوم افانکې ځمن بهته کویله را ي ا هغه بیا را شي هغه او تاریخ نه شته تاریخ نه د را کوی بیا را شه تاخوا هغه نه پټ وختکوو بیا به هغه دیې معامله کې هغه ګوا نه جوړيږي نوګا ته به هم تکف چې با باې را او کاراول نو ورکه جوابهم تکلیف نو ورکه چې ناراضی یا زیات وجرتवाडी و... و انتفالو فین نو فسوقم بکمکه دا کارونه تاسو کول نو دا دین نو تل دی تاسو فصختوي دین نو تل کنه دا بدینه دا ګنا ده واتقوا الله او یریګه د الله تعالی نه او قوی بهترین الفاظ دی وتق الله پورا آیات درته وي ځان پریشانو نه جنگ جگړو نه بچئ نو داسه وکا وتق ځان بچکا د دې قواعد د مخالفت نه ويعلمكم الله الله تاسو ته تعلیم درکې ته ماملا ته عدل لن دینا د به او شر اللهو بكل شيء عليم الله پارسيونه په دې تاسو نه اپوا تاسو خطا الله نه خطا کیږي کی داسه وکوا وهين كنته مال سفرين او کتا سی په سفر منه ولم تجدو کاتبن په تول کې دې نکړسم ډېر ضروری دی ته سفر کې کنه مجبورای نو به لیکل فاتح نو خیر دی کنی یې لیکي با وین قلتما لا سفر ولم تجدو کاتبن بین مومی کاتم فرحانو مقبوزان غانه را قبل کړی شي لیکن دا غانه نه و بیا انتفان اخري سفر منه رواني تمال ذر رپرا کا خو زه طالب پجنم ادا شیان کې دا موبایل کې دا کړای کېلا فرحانو مقبوزان دا ماامره توکړه تاسو پیسې پات اسلی الکټه هوځه فلانټی کلي او ځوته ته پیژنم ما شریک دا سودا وکړا پړډای وکړا پیسې راغلی تامه نه او دار سودا وکړا ځوته ته پیژنم ځوته را کوم نه فرحانم مقبوزه غانه دا قبض کړي شوی کیسې ولورکا هو کتلو کتل یارا دلې سړې ده اسب سامانونه تنګماو غانه به تنګم ایتمادې په وکړه و بيد اغه له تاسو ساده کنافهین نمو आवाज کوم بعضن کې تیمادو کبا تاسو نه په بازوبنده دکاندارې تیمادو ک په گاټ باندې اکاتو تیمادو کو دکاندار, دکاندار من فل یؤد الذیئ تمن امانتهو ناداد کی اکست فل ذی فل یؤد او ادا دکی ور دکی اغه کستې اعتماد پرشه د پغه من امانتهو امانتهغه تا من اعتماد کډ د سړي ذات ته چلاډ کور ته وراولې گا اته راغلینو ساه ټلیفون و سره ژانریکادو سره موږ نشته نو موږ سره موږ ته امانت کړه دې اته زموږه ګرځي وا زميږه وخت ته نه زم ما ته خو خیانت وکنه فالی وذلذ یت من امانته چا مې اعتماد کړ شهداغه د امانت کار ورکی ولې تقل ربا و دې رجا الله نه رب دې هغه دې ولا تک تم شهاده او ګوې دې ولا تک تم شهاده نو معاملات دي نه معلومه ده اصله یو وا معاملهم بغیر د کووی نه د په کار دو شړی پیدا کا سړی نی ښې را پیدا کا خو را پیدا کاه بغیر د دی نه مکهله او بیا کله ضرورت شو نو بیا کووي پټوممه ولا پکته مشاهده ومن یک ما په نوواې منقلو او چا چې شهادت نو ګناانګار د زده د مخکې ویللو که نه ومن او زلمون من من کته شاادندوو می الله سو د غځال ده چانا چا هغه پټک ل کووي چې د سره د الله طرف نه چې پټ د ف نوواسیمون قلب غټ ناګارون دی غټ ظلیمون دی ازړې ګناګار شو والله بما ته معلوونهم الله په کارون منه چې تاسو کوه یا پو دی د تاټې بهترین ته د سفر او د حاضر د معاملاتو او مطابق ته معاملات کوي نو چر ته ب را شي بیا مسله د توحید څور زره مسلهید وه یاو ن سر بدو اعلام کو بالله واحد الله لا اله الا هو لله ما في السماوات عدد پورا د صورت تتهلا خلاصه ده صورت کې سلور مسالې وي توحید رسالت jihad انفاق في سبيل الله نو اخر کې لا ټول راويشتي ټول ته اشاره لله ما في السماوات وما خاص د الله په اختیار کې دی هغه څه چې دي و انتم دو ما في انفسكم او به الله ایا چراغ صحابه صحابه کرام انتهائی پریشان شلل چې زمون په زړه کې څه خبره راشي دا غي وو مون سره حساب کیږي هغه په اختیار ده هغه په اختیار خبره ده انتهائی پریشان شلل نو بیا ځینې مفسرین وایي پسایا لا یو کلف الله نفس ان الله صحه نو زړه کې خیالات په اختیار دي دا غي تپوس نشتا او عملی کاروې دا غي تپوس وي بدايات منسوخ شو او من سعزان و ادامن سوخکاوی ما دا اکیدی سرولگاوی عمل جدا شده او اکیده جدا شده عمل مواخذت با علی چه او وجود تراغه تازلیتیو ما غلاو کلیم ما زینه او ما غلاو کلیم ما زینه او ما دا کارو که گناونا داگه مواخذت نشتا سوچه تا وجود تا ندره ویسته او وجود کې بیام مواخذت یو پو یودا یو پو یودا د ګنا عمل سره تعلق ساتي لیکن عقيده غو خوان درون سره تعلق ساتي هغه د عمل شي دینا نو دي عيات کې د آخري واسطه ته دوه مافيان پځه کوم کاراکوي عقيدي چې ساس پزونو دی چې حاجي تروا مشکل کوشای اواديه ولاده او تخفو یا پرزري کې پټ ساتي نحاسبکم به الان والله حسابو کې تاسو سره دا آخري موافقه قا کې د استا سمدن او سم حساب دې کا خراب ده دانه چې طب درګاته یده کوي ب شیده کوي نو ته به مشر ک سابېږي او ته علیبل غی حاضر نااد حاج مشکل کشا غیر ګړی او طب به مشرقنی سابېږ ولی دا پټه خبره د ن داس نه ده اخییده سرګند چې کو مزرک کې او کهزړ کې پټه ساتې د به محخاصبه کېږي او عمل محخبه بهلی چغه وجود ته راغئ ی سری من یشا او یوا من یشا بخی سوک او صدا ورکه څو چا... اچھا ته چوغاری سما کې داس دغل دا پاره مغفرت غلط عقیده د نویازم میسه ولا ولا كل جن قدير الله پاک بارش من قدرت والا دې سم مطلب خارجي شي ورته پته دا او د اندرونی شي ورته پته خارجي شي تو دو ما مافيان پوسی کوم باطنی شي او تو یو يحاسبكم به الله الله بي نو تاسو له سپکار دې تاسو په کار داله چې په دې اعتقاد اوسه ته ایمان را نوار الشورو ولا مساله سلور و ادب ايمان توحيد ادارنگ کي امات ده هي على القوم الكافرين قنصرن على القوم الكافرين جهاد ته اشاره شو او بالله وملائكته وكتبه ورسله نو الله من ايمان دارنگي پیغمبرانو من ايمان بیا د جهاد تذکره 504 القوم الكافرين نو جهاد اتکم من خرج کو دا خپل په دربار کې قبول کا نو موږ مرده سي اضافي پټه مراوله نو طول او خلاصه شته دغه صورت امن الرسول منی پیغمبر هغه چې نازل کړي شي د له طرفه دانا چې پیغمبر بلته وي په خپل ایمان نه اوذ بالله ده سندا روم به ایمان هغه په وحی باندې هو د پیغمبر ده من ربہ اتراف رب ددنا والمؤمنون مؤمنان منی کلنا امن بالله تول منی الله وملائکته فرشتي د الله امن ایمان راو د پالا منی څه مطلب حاجا تروا مشکل کوشا حاضر ناظر نفع و ضرر واغدار یو زی والله او باقی د فنا په نارাজি د په هر شی منی دغه اغه ایمان بالله وملائکته دایې بار دا دادہ کنا فرشتو د الله ایمان دی یو دا دا چې هغه فانی مخلوق دی دیم دا چې د نورانی مخلوق دی مخ نو او وس الله وجود تراويست دی فرشتو بار کې بلا کده د الله یاسن الله ما امرهم چې الله غښتنه فرمانی نه کوي بلدا چې بده کې تولد تر نسل نشته بلدا چې ټول مختاج دي ومانه تنزل الله به امر ربک او کتبیه او کتابونه د الله مانی چې من جانب الله دی سمره معاملات په دې کې احکام دې پکې ټول دروست دي ټول کتابونه چې هغه حق دی ایمان زمون په قران دی عمل زمون په قران دی ټول کتابونه منو عمل به په قران کو او رسوله تمام رسولان چې قران کې ځای تذکيره شته ځنه ځنه نشته فمن من قصصنا عليك ومنهم من لم نخص عليك ځنه انبيو تذکيره موجوده او ځنه تذکيره نشته لا طول من اتباد رسول الله صلى الله عليه وسلم ایمان في تمام کتابوں نو عمل پر قران ایمان پر تمام رسولانو اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفرق بين احد من الرسل محكمو ويلو قال نبوت اتباع سلام او نور خارجي او صاف نو تل کر رسل فضلنا بعضهم باز على بعض نبوت اتباع سلام لا نفرق بين احد من الرسل وقالوا سمعنا واطعنا ويدو جو سمعنا څومره احکام راغلل مونږه واوردل باوریدو د قبولیت سره واعطانا او مونږه اومنل څنګه مطلب په منولو د اتعصر دانه چې مونږ واوردل نو قبول نکړل او مونږ چې نو واوردل نو پاغي بنل مونږه عملول نو واوردل مونږه واعطانا او مونږه اطاعت کو د دې منو مونږه اوس ک دې کې مونږ نه څه کم او غواړو تانه قاوریدو کیس کمهشی یمنولو کیس کمهشی ربنا ربتمغا ویلایکل مسیر اوستا طرف ته دې ګرځیدل لا یکلف الله نفسا الا اوصا دینې وې دا نسختې مکینې آیات تفارا ځینې وې دا خپل پزیدې الله تاسو چې کوم وې سمعنا وقعنا نو دا شي احکام نه راغلی چې <تصفح> تاسو هغه کول نشي برداشت کول نشي بلکې تمام احکام داسې دي چغه استاد سو برداشت را ستر ګرا کړ دي نو زه ګوره وګونه را کړ دي نو موږ وي اورا ځو را کړ د نو وي بیانو کا والا والا دا سنیش ته را کړی د جهاد لا هغه بیا مستثنا دي کنا لیسال الا ما خرجوا ولا على الخرج ولا المرج خرج ولا المرج خرج کړه نه ور کړی هغه بیا مستثنا لا يكلف الله نفسا الا وسها کړه نو ور کوله کیږي او تن تن جانب الله الا وسها موږ ور هغه د وس مطابق دا د طاقت مطابق ل ماه ث نو نف دپاره دا د اغه عملون د چې کوم دی کړ دي نفس منی اوبال دغه کارونو دی چې کوم دی دی دا د د مطابق تی لکه داسنه چې عمل <سؤال> داسې میلاو دی جغه د د اقت مطابق ل دی ګوره وړوکې د مزدی ش کولی نه شته که نه غریب دی نو عکات نه ش کولوغې نهشته که نه غریب دغ ه شل غې نهشته که نه داسنه چې ماخ فره کرد ټول به کوئ ما دکات فرض کرد ټول بهور کوئ ما جیحات فرض کردینو طول بای کوای لا یکلیف اللہ و نفس ویمی اللہ و صحا پاڑی اشخاصو کی تفاوت تکانا ذنو کی طاقت اشتا ازنی معذور دی ربنا رب ازمونگا لا تواخذنا انسینا و اختانا رب ازمونگا لا تواخذنا و لنسیمونگا انسینا کمونگا ایرشیو او اختانا یا مخطاشوستا پا احکامو کی مفسرین وی چکلا جا اللہ پا احکامو کی نسبت د د نان را شي نسبتې الله ته شي نو ماد ترکته قدن معه به داسې لاتو اخ دا ننا وختهانه یاله منهې مونږه په پریخدو د غختهمو کې چېمونه قدن پاتې شودي او ختانه یا چې نومونږ نه مونږ من پای کې ختا شو خط نه پاتې شي ديهېمونږه دنی امور مونږه قدن پاتې شو او دېمونه چ غته نه پاتې شوي یا لاتو اخ د ننا. من چې یر شو کوو د او کار نومونږ نه د کړی نه کول د او کار ومونو پیرره کړ لکه رووج ده په ته خوراک نه کوئ پیره جوړو نو دته خوااک نه کوو تا وککه یا کوو چې دا تا نه نه شو پره موض وو تا نه شو د دا کوو تا نه کو نه کول ر کې روټای نخورې نو تا نه یر نو تا خړه دغهې احکارام الله. دغهسې موخصې په مونږ مراولله او د دغسې کارونو وبال په مونږ مراولله سازاگانې پهږ مراولله د که مونږ نه پاتې شي رب به رب تحمل والله تملا ل ن سرن او ما چا مونږ منې داسې درراړه بارونه چې مونږه غبر داشکې ننس کممه عملته وله ل نه من قبلنا نه لکه څنګه چولیپغه په خانوبان دی سرسط آممرریسا امر لووس ته اختون ف داکو ري رو وه شي لو عمرې ووي دل مررات چې نهکوم دی چې دغت کول ګراندي دانه چ چتیږ نه درون دی کول ګراندي مرې سیل ګران کارغت کول دغ ګراندي ځې اولالی کې پ موونه و که نه نګران و که نه یازکات کې سلوه مسه د نګرانو و یا چې کپړی کې ګاند کټ کوو نګرانو و که نو دا په مخکنی قومونو منیو چې زکات ورکای نو سلورمه ورکای او ستاتوی لسم ورکاو شلم ورکاو سلختم ورکاو آسان اسلګنا ګاندا زيده نو کټک موزونه دی 500 دي غانو رسالو ش ولا تحمل علینا سرن کما حملت وللذین من قبلنا دې سوال دی و جن الله سان تیاراوښته کنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا دې عمو بار کوي فهوم چې دا غیر پروتاکول موږ وافو ان ک موږ نس ګنا شه نو افو کې واخر دا ګنا شه دې نو خلق ته سرګند کې واخر لنا وارحمنا اینده چه نغا موږ دې ګناونو نه بچ کې یا توبی منی قائم دائم او ساتي ګنا نه موږ بچ ساتي درې الفاظ وی کنا وافو ان دا ګنا زمو نه ختم کا چې ګنا دې ختم کا نو به خلق ته مخکاره کوي ګنا کړو و ما معفو ما بلکه موږ مرې په پرده واچو فعلنا او یوزل ګنا موږ ته کا پرده دی واچولا نو اینده د ګناونو نه بچو ساته او رحمنا انت مولانا تزمن مولای فن سرنا للقوم الكافرين تزمن مولای امدادي زمون غ امدادو قال القوم الكافرين او مقابله د قوم کافرانو کې نو صورت کې سلو رسی توحید رسالت جهاد انفاق په سبيل الله واخيرا ایسه کې انفاق په سبيل الله داغې کثرت سره مثالونه ترغیب د او دارنګې حرمت ریبا او داغې اثرات او امر د صدقاتو دغې فواید او د معاملات او د دی لاندن د پاره تفصیلی احکام او اخر کې خلاصو نچوټ دي ټول صورت لسمټه او